Kénytelen leszük. Ilyen. Jó reggált kívánok! Hova utazom? Nem utazom. A oktatásunk zajlik, és megyek a tanítási napra. Ja, akkor csak átmézt Pesterül-Budára? Hát, és igen, és Buda között óra a vészetig egy szóra, igen. Uh, ilyen tompán nem szoktalak hallani. Mondasz? Tompán? Tompán. Mit mondtál? Nem, nem tudom, mi lehet az okam, mert ráadásul nem pincében vagyok, hanem a nyílt szavat de Most, most Igen, igen. Múlt, múltkor arra mentünk a nő ott a szelányi erzsébet fasorban, mindig elfelejtem, sose voltam nálad, nem is értem, hogy miért nem hívtál engem meg magadhoz. Hogy... Volt Tessék? Volt az. Volt valamilyen zajtóbemutatónk, arra már nem emlékszem, hogy melyik, de... Előttem van a kép, ahogy lazán, fiatalosan, sportosan, 21. székben a többi újságíró között, voltál nálunk. Hát én erre nem bőkszöm. De csak azt jutott az jutott az eszembe, hogy annak idején apámhoz én például az Uzsoki utcai kórházban néha csak úgy beállítottam. Egyáltalán beállítottam emberekhez. És ez, ez teljesen megszűnt. De ez egyébként máskor is van, tehát amikor ott a... Margit Híd után, Kavircsolok, akkor nagyon gyakran eszembe jut, hogy fölmegyek hozzátok, de aztán valahogy nem tudom, lebeszélem magamat róla. Az erkére mindig felnézek, arra mindig. Ez ilyen gyerekkori szokás, ezt a Jakab Juditnál is csináltam. A Jakab Judit Hegedis Jüve utca háromban lakott, a szüleivel együtt, és a szülei halála után sokáig ott lakott még, és ott mindig felnéztem az erkére. Beleértve, hogy annak idején a salaiban is, amit most már másféleképpen hívnak, ott is mindig felnéztem az elkére, mert egy időben integettek a szüleim. A honpola például ahányszor eljövök tőle, vagy a konyha ablakon, vagy pedig a nagyszobának az ablakán integet, és néha én azt követően, hogy beülök az autóba, vagy közvetlenül előtte még visszanézek, és csalódott vagyok, ha még nincs akkor kinn az ablakban. És az jut az eszembe, hogy ilyenekről például a Kejfejancsiban, a klasszikusban kurva jól el lehetett beszélgetni. Most ugye abból adódóan, hogy, hogy telefonok sincsenek, meg politika van, meg szakma van, de ha megnézek podcastokat, amelyeknek az értelmét továbbra sem értem, de mindegy, ez van, tudomásul vettem, ebben se beszélnek olyan hétköznapi dolgokról, vagy legalábbis amiket én hallgatok és nézek, abban én nem Ezt beszél. akartam mondani, hogy a podcast az többek között erre jó, hogy bizony szoktak beszélgetni ennekről. Mi az, ami valakit felbosszant egy nap, mi az, ami hogy menekülni szokott a napi bosszankodások elől, hogyan fordítja a vécépapírt? A tartó, igen, Gábor, de, mi, igen, de te nagy beszél. különbség van a között, amiről te beszélsz és én, mert ez egyébként gyakorlatilag egy élő napló, amivel az ember befog, befoglal, illetve beengedést vagy be, bepillantást és aztán hozzászólást tesz lehetővé olyanoknak, akik az ő életének nem szerves részei, csak akkor, amikor nem, éppen... Nem, nem, nem, nem. Beszélge beszélgetésekről is beszélek, meg utcai interjúkról is beszélek, nagyon sokszínű a podcast uh, Igen, paletta. Igen, ezek nem egyidejűek a, a, a, a történésekkel. Az egyben, az egyidejűség. És nincs is benne mondja. interaktivitás. Tehát az, hogy az emberek írnak, az egyáltalán nem ugyanaz, mint hogy hozzászólnak. Igen. És az írásbeliség és a szóbeliség az Hát a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy nem egybevethető, mert hogyha elkezdek közöttük valamilyen fontosság és sorrendet említeni, akkor biztos, hogy igazságtalan leszek, és nem lesz igazam. Éppen aktuálisan valamelyiket fontosabbnak tartom, miközben a másik sem lényegtelen. Ez egyébként egy nagyon izgalmas dolog. Mi is beszéltünk már sokat arról, hogy a könyvkultúra az hogyan változik, az írásbeli, vagy a tudásnak az írásbeli rögzítése az hogyan szól vissza. Miközben van egy olyan oldala az egyenletnek, hogy az emberiség a történetre során soha nem írt és olvasott annyit, mint most. Csak ugye másra használja, tehát nem nyomtatott könyvekben, meg újságokban zajlik az eszmecsere nagy része, de most már egy délutáni bevásárlásnak az intézését is mondjuk egy házaspár elsősorban írott cset üzenetekben végzi. Már aki nem telefonál. De jó, értem, amit mondasz. Tehát igen, ez a fajta egyidejűség, ez egy, ez egy média, orszakhoz egy struktúrához volt kötött, és az most nem nincs annyira. Abszolút nincs így. Ez az életünk része most is, de ezt most nem használjuk, vagy kevésbé használjuk. Ez nem szűnt Erre meg. Ez nem szűnt meg. Ez A telefonálás az megszűnt. Az megszűnt, de az... Van itt egy állat. Jancsi, az mi? Ja, mert megijedtem, hogy megöltem körülnéztetlen. Nem. Micsoda? Poloska. Figyelj, az a poloska mennyiség, ami nálam otthon van, én állítom neked, hogy az országban lévő poloskáknak százalékosan kimutatható része az én lakásomban van. A, a másik fele az pedig a mi irodánkban. De most épp feltűntek, úgyhogy lehet, hogy átlentek hozzád. Ráadásul, ezek, amikor így telelnek, akkor akkor ilyen csapatos túl vannak, ami e, nőkre, például a honpolára kifejezetten rosszul hat, e, és, és undorodik tőlük. De ő, ő például mindig szolvétával vagy papíj fogja meg és dobja ki, egyáltalán az a tény, hogy hajlandó megfogni, mert nagy dolog, én pusztakézzel szoktam, mint a Toldibiklós. Nagyon jó. És ő, elengeditek, vagy megsemmisítitek? Megsemmisítjük, megsemmisítjük. Ezzel rosszat teszünk? Hát a, a, az életnek a normál állapota a háború, és az egyik életnek az ára a másik elpusztulása. Én általában a lakásunkban található élővényeket inkább elengedni szoktam. Mondjuk, hogy poloskák nincsenek, inkább fogokkal szoktam találkozni. És akkor meg Nagyon-nagyon-nagyon marista. az ablakon, vagy mit csinálsz? Nekünk ilyen szerencsénk van, egy elkérjünk. tehát ott tudom. Ez hát az előbb el, beszéltem róla. Igen, igen, igen. És ott ki Igen és nem gondolod, hogy azon a nagyon forgalmas körúton azon pillanatok alatt valakinek a cipőt alpa alá kerül? Ez azt jelenti, hogy még mindig van 20% esélye a túljönősre, szemben azzal, mintha teljes biztosságban eliminálnál. De mondd meg, fia, hogy miért nem maradhat nálad? Azért, mert a, az emberi életének nem szerves része az, hogy ott állatok megjelenek. Egyébként van, aki nálam maradhat, tehát én különösen örülök neki, hogy a plafonnak a sarkaiban pókok élnek, akik szimviózikban tudnak élni a, a, az emberre. Aki akarítani szokott nálunk, ő elég is, hogy nem el előket, de ezt én egyáltalán nem bánom. De figyelj, tehát, hogy a, a, a, a kád, a fürdőkád, az funkcionálisan nem egy fók élettér. Úgyhogy ezt meg szoktam velük beszélni, hogy bocsánat, de, de itt ezt most rendezzük. Terinted a pókok vannak nagyobb mértékben otthon a földön, vagy te? Ez egy nagyon jó kérdés. Csak azért kérdezem, mert Ugandában, amikor voltam, ez egy hosszú történet, hogy hogy kerültem oda, nem is mesélem el, ott ki volt írva a faházban, a Ruvenzori hegységben, ahol én éppen hegyet másztam, elképzelhető. Ugandában én hegyet másztam, ez nagyon romantikus volt. Á, ki volt írva, hogy itt az állatok vannak otthon, és ennek megfelelően cselekedjünk és létezzünk. De ez az egerekre is vonatkozott mindenre. Ezek mind olyan állatok, akik biztos, hogy régebb volt a tehát hogy a az De a pókok is Ezt mondom, tehát mindegyikük kell érvényes. Sőt, én most hirtelen nem is tudnék olyan állatot mondani, aki, amely az ember után jelent meg az evolúciós sorban. Az egy másik kérdés, hogy mi a, az életterünket olyan ütemben növeljük, hogy az ő élettelük az egyre inkább szorul vissza, és... Valószínűleg Jó, csak az nem, az vagy -e nem vagy -e az olyan az a bókukkal, edes... mint a fehér ember az indiánokkal. Ezt szerintem például nem jutott az é. eszedbe. Ez, ez egyértelmű, de biztos, hogyha lenne most itt egy ökológus, aki szakmai szemmel tekint rá, akkor kinevetne bennünket, és elmondaná azt, hogy bizonyos állatfajok azok hogyan törnek előre de sokkal fontosabb, hogy előben. te egy nagy Spielberg rajongó vagy, hogy nem félsz -e attól, hogy egyszer a Spielberg filmre viszi azt, ami aztán meg is valószínű, hogy az összes pók egyszer hadat üzen nektek. A lányodat és a feleségedet kimentem, mert ők nők, és neked ott egyedül kell egy olyan mennyiségű pókkal megküzdered, ami hát így kívülről nézve szinte reménytelennek tűnik, úgyhogy az utolsó pillanatban nyilvánvaló téged is megmentenek, mert nem szeretnélek elveszteni. Egyébként is arra gondoltam, egyrészt, hogy legközelebb Új-Zélandra kéne elmenni. Egyrészt ezt a filmet már több részben elkészítették, csak nem Sturberg, ez arra fog. ez az arra, de, de pókos filmekből többet is lehet csinálni. Ez így van. De hogy, tehát, hogyha egy picit komolyra akarnánk... Tehát, hogyha az az, az arról a szól a film, hogy hogyan támadnak a pókok az Egyensúly Intézetkodatás igazgatójára, ezt még senki nem csináltam. Ezt még nem csináltam sem, ez, ez, ez így van. Mert ugye a kérdés, hogy akkor a irodátor stromolná kell, vagy a lakásmunkat. De, de ez egy létező szorongás az emberiségben, tehát ez egy, egy önálló faj ez a biohorror, ami részben arról szokott szólni, hogy a, az embert hogyan tanítja a lázatra a természet, amikor visszakoptint az orrára a túlzott búrjázásáért. Tehát ezt nem, nem most találtuk ki. Hát én nagyon szeretem ezt a műtfajt egyébként. Nem tudom, én arra tippelek, hogy, hogy rövid távon rosszak lennének az esélyeink, hosszú távon valószínűleg a, a fegyvereknek az aszimetriája az emberiséget juttatná győzdelemre. Új Zéland, szóval hogy tetszik, hogy neked milyen számításba. Most mondjuk éppen aktuálisan semmilyen, tehát az ember a legjobb, hogyha a seggé marad, de... Já, Új, Új Zéland az az ország, ahol az én tudomásom szerint az egyetlen olyan ország a világon, ahol az embernek nincsen természetes ellensége. Tehát, ha kidobnak téged be a puszta közepén, akkor nem lesz aki felfajon. Uh, Úgyhogy valószínűleg ez inkább egy jó destináció, mint nem. Uh, Ausztrália a szomszéd, ami egy nagyon messzebb pont, az már pont az de Új-Zélandban kiegyezhetünk. Hompola messze van, de szerintem messzi, de érdemes. Ez, ez hát úszva sokáig tartanak, ez biztos. De engem egyébként is nagyon érdekel, minden szempontból ez egy nagyon izgalmas ország. Pont ez a nagy messzessége az, ami, ami egy házváltató tényező. Ezt a svillankát is ragyogóan választottuk, mert ugye oda két hét múlva, ha később megyünk, akkor ott özönvíz lett volna, ha pedig most mentünk volna, hát a fogalmam nincs, hogy hogy jöttünk volna haza. János, hogyha három nappal később vagy akkor már az önvíz volt szaud is is elszólatkozott, ugye nem sokkal azt megelőzzen, Szépen. hogy mi oda mentünk, ott annyi eső esett, ami az elmondásod szerint Szaud-Arábia történelmében nem tekinthető átlagosnak. Ez így van, van, és sem. De hát nekem most hasonló élményeim vannak, bár időben ugye elhúzódó dolog, de nekem nagyon meghatározó élmény volt az iráni utazásom tíz évvel ezelőtt, és tényleg a gondolkodásomat alapvetően befolyásolta, és belegondoltam abba, hogy most milyen sokáig nem lehet majd oda nyugodtan utazni, és hogy ez mekkora veszteség lett volna az életemben, hogyha nem látom ezt az országot egy relatív növékés időszakban. Én Szíriával voltam így. Na, az megnyomásuk, arról meg lemaradtam. Én ezt egy barátom, aki gyakorlatilag az egész világot beutazta, azt mondta, hogy. És itt az a vörös mondja, is voltál, hogy. Igen, igen, igen, igen. Hogy Jemen a, volt a legszebb volt. Hát ezt tisztáztuk. Világon. Jemenről én is azt tudom neked mondani. Igen, igen. Jemen az gyönyörű volt. Én ugye azért az életemnek egy részében úgy utaztam, hogy elutaztam Balóvá, amiről az ég egyet a világán nem tudtam semmit sem. Úgyhogy amikor én Szánában megérkeztem, és ott kurva hideg volt, akkor egyáltalán nem értettem, hogy hogy létezik, hogy itt vagyok Afrikában. Arra mi hideg volt. Fagypont alatt volt a hőmérséklet, én meg rövid nadrágban érkeztem. És hogy én egyébként Etiópiában miért vettem egy akkora frotírköpeit, amit külön egy ilyen húzó táskával húztam magam után, hogy én mit képzeltem, hogy azzal fogom végigutazni egész Afrikát, de aztán hál' Istennek Kenyában ellopták az összes holmimat, illetve nem Kenyában, hanem Kenyában menet, Ugandában, így aztán nem, nem, kellett, nem kellett ezekkel a dolgokkal tovább foglalkoznom. Iszonyatos farokságokat csináltam az életemben. Utána hát a, a méltányt is. Tehát Győté tudom érezni, akinek az egyik valami gondolata, hogy a farokságok azok építelegnél mi mondhatod Hát ez, ez, is ha nem építenek, építenek akkor is mindegy. El akartam hozni, de otthon felejtettem a tekönyvedet hoztam vele ezt a 33 vizét, hogy megvettem a bodorádámot. Aha. És aztán utólag. Kicsit csalódottan állapítottam meg, hogy a magvetőse a régi. át egy, nincs benne e, ez a cipőfűző, amivel be lehet állítani, hogy az ember éppen hol tart. Igen. Az miért szűnt meg? Az gondolkod, hogy a bodornak a korábbi köteteiben is mind, ha nem lett volna. Tehát általában a magvetőben szokott lenni korábban. Nem mindegy. Nem, nem, nem, ez ebben a formában nem igaz. Az, az, egy, az egy teljesen ki kiadói döntés, hogy hova tesznek, és hova nem. És a De amilyen jobban ugye, az ő... Igen? Jó, Igen. Azt osztogattam mondani, hogy eleve a Bodor Ádában nagyon vékony közötteket szokott kiadni. Ez kurva vastag. Ez 700 eltem, oldal. Tehát, hogy ez biztos, ez biztos, hogy most érten kilétál. Nem tudom, nem tudom, megkérdezem alapítan, hogy megkérdezem valamit. De amilyen jobban zavar az az, hogy uh, én nem állítom, hogy Bodor Ádám műveit kívülről felmondanám. Uh, ebben ugye novellák vannak uh, 19-ig. Miért pont 19-ig mm. arról fogalmam nincs? Rosszmájú megjegyzések szerint egyébként ezt azért adták ki, mert 90 éves, és valamit ki kellett adni, de benne egy csomó olyan novella is van, ami egyébként már megjelent máshol. Na, ez, ez, ez eléggé. Elég gyakori. Igen, ez elég gyakori. Töntőt. De erre nem hívják fel sehol se a figyelmet. És ugye általában a copyrightnál, ott, ahol a harmadik, negyedik oldal van, közvetlenül a borító után, ott ugye különböző évszámokkal fölszokták tüntetni azt, hogy ezek egyébként korábban mikor, hol jelentek meg. Ebben a könyvben ilyen nincs. Nem, de le, le, le, tehát ezek nem szükségszerűségek, nagyon sokféle kiadói szerkesztői döntés létezik. Azt sem tudjuk egyébként, hogy mennyiben dolgozta vagy nem dolgozta át ezeket a szövegeket. Mit tudom, Ménszői Miklósnak szokása volt, hogy kb. egy elbeszélését azt mondjuk négy-öt kötetben is megjelentette. Az egyes, egyes szövegek azok, azok jelentősen eltértek egymástól, de már a kontextusuk is, tehát hogy milyen szövegek között jelentek meg, azok újraértelmezték legalábbis a szerzői intenció szerint a szövegeket. Hát ez nem egy szükségszerűség ilyenkor, hogy ezeket felsorolják. Egy nagy életmű kiadásban, egy, vagy egy kritikai kiadásban ott igen, de de ezeket szerintem nem, tehát, hogy nem jogos számon kérni, mert lehet ilyet csinálni. Hát ezzel nem gondoltam, hogy jogos vagy jogtalan, hanem egész egyszerűen csak elmondtam. Jelen, csak mondom, hogy érthető, érthető ez a, az igény, de, de ez nem szükségszerű, hogy ezeket ott, ott külön megjelöljék, hogy hol jelentek meg. Én nagyon oda elsőnként. vagyok ezért a paliért, egészen fantasztikus novellákat tud írni. Nem mondom, És hogy nagyobb ikert. Több regényeket tud érni. És fantasztikus regényeket tud írni. Azt, Azt is igen. Az egyik legnagyobb partnereink és egy fantasztikus jelenség, nem tudom, hogy te találkoztál, sokszor, meglepően sokszor lehet találkozni a Budapesten. Találkoztam vele, nem én beszéltem vele, csak láttam. És hát eszembe nem jutna, de olyan fantasztikusan nézi 90 éves létére, hogy ez az, összehihetetlen, az, az nagyon nagyon kellemes jelenség. Még én is nagyon örülök, ezt a kötetet még nem vettem meg, most másokat olvasok, de meg fogom venni magam is. Szándék. Sehol nem volt az égélyt a világon, a te környéket meg a pozsonyi úton, a 21. századnál, ott a Bárdosnál ahol kérdeztem, hogy az Auszter nem érte új könyvet, és mondták, hogy nem írt egy új könyvet, hiszen egyébként fogta magát <gül> meghalt. és meghalt, de van olyan könyv, amit nem fordítottak le, de nagy valószínűséggel olyan kicsi, iránt, kicsi lenne iránta a kereslet, hogy ezért nem is fetszölnek bele pénzt, de van lefordítatlan művő. Én úgy emlékeztem, hogy ez egy kiadói kommunikáció volt, hogy most már befejeződik a ez így van, így van de, de, de hogy az Ausztrál Életműve annál nagyobb, mint ami nálunk megjelent. Hogy gondolom, hogy ilyen levelezéseket nem adtak ki? E, nem nem igaz, mert valamit kivettek, de jó, nem tudom, ennek a részleteit nem tudom, de én, én azt nagyon becsülöm egyébként a 21-ben, hogy mert a kiadat hogy hogy mer ilyen nagy életmű kiadásokat. Ugye, ott van egy Hemingway kiadás is, más életművekkel is foglalkoznak. Tehát ami piacilag szinte biztos, hogy nem egy nagy vízdész. Kuba is eszembe de... jutott, hogy Kubába is elmehetnénk. Erről jutott eszembe, Kuba? Hát mi, mi, szerintem miről jutott az eszembe? Hemingway-ről. Igen. Én a Hemingwayben nagyon, nagyon sokáig éveszik. szerelmes voltam, bár a hemingway megelőzte a Fitzgerald. A Fitzgeraldban voltam igazán szerelmes. Azért oda voltam és vissza. Aha. Na hát, őt az Európa szépen itt. Nem tette, tehát teh maga a Fitzgerald foglalkoztatott, nem az Európa, beleértve, hogy az Alexandra fogta magát, és ebben a Biatorbágyi premier outletben fogta magát, és azt az egyetlen üzletét is, ami volt becsukta. Aha. És legutóbb, amikor az Európa leértékelte a könyveit, akkor néztem, hogy azokat való fizikai valóságokban fel lehet találni, de nem. Én ezt az Ozi-t. Melyesetetett, bocsánat? Melyik kötetet nem lehet felelni? Nincs bolt, tehát nincs, nincs saját bolt, ahová... Az Európának el... az biztos, hogy van online webshopja, és ott mindig nem... Online, ezt, annak, én, most... én ezt értem, de könyvesboltról beszélek, visszatértem oda, mint az elején, hogy megfogni, Aha. megnézni, hát, belenapozni, hát egy, egyrészt, egyrészt az Európának mindenhol kint vannak a kötetei minden könyvesboltban, másrészt az Európának, ha jól emlékszem, soha nem volt forgalmazó Tégetetek volt nem Igen, de az számos. Alexandrában ott volt, hiszen az Európa az, az Alexandrához tartozik egy ideje. Világos, világos, de hát az sem saját volt, mert teljesen értem, amit mondasz. De ha hát, valamit mindenhol meg lehet találni, az az Európa. De mit Ezt. akartál mondani, bocsánat? Ezt. Uj, valamit nem. elkezdtél, csak belevágtam aztán. Nem tudom. Alapvetően, e, te ugye izé politizálni nem szoktunk, ez a kórház ez nagyon foglalkozik, ugye a mentális egészség, amiről amiről, amiről beszéltünk, és azt, hogy, hogy ebben a nyírővel, hogy küzd a hatalom belét hogy alapvetően nem a nyírővel küzd, hanem, hanem az egészségügynek a szihátriai részével, mindegyik részével küzd, de most engem ez a része foglalkoztat, és tehát látható módon, vagy legalábbis tapasztalható módon nem nagyon tudja, hogy mit kezdjen vele. vagy ahogy hozzányúl, hát nem akarom nem hasonlítani, ahogy a honpolával kidobjuk a poloskat. Milyen intézmény lehet az, ahol fellázadnak az orvosok, az, az orvos a, a főigazgató ellen, és ezt... Engem ennyien utálnának, azért valószínűleg én nem szívesen maradnék ott. Beleértve, hogy ez a palik közben, ez a nagyon furcsa Izsi Robin, ez hosszabb ideig volt az amerikai úti idegsebészeten orvosigazgató, és arról a periódusáról például egyáltalán nem beszélnek, orvosigazgatóként akkor sem volt idegsebész, abban a periódusában nem tiltakoztak ellene, főigazgatóként úgy tűnik, hogy már kevésbé tűnik elviselhetőnek, és az, hogy az legyen a megoldás, hogy mint a katonákat vezényejék oda, miközben nekik nincs osztályos történetük, adott esetben ilyen jellegű tapasztalatuk sincs, az egész egyszerűen riasztó. Mm -hmm. És ha ezt elmondom Navracsics Tibornak, akkor azt mondja, hogy hát ez nem az ő asztala. Csak azzal nincs tisztában a Navracsics, mások se, hogy, hogy nem az ő asztala, ebben neki teljesen igaza van, de az emberek ezt nem így tartják számon. Hát szerintem nem ezt mondaná egyébként, de tehát tudsz lenni egy kísérletet. Tudod, már volt erről szó, még korábban, amikor arról volt szó, hogy egy rendeletet elküldtek az orvosi kavarának szemrevételezni, aztán két napra később megjelent a rendelet, miközben a szemrevételezés határideje később volt, mint amikor a rendelet megjelent, ott már szemben nézhettem azzal, hogy ez nem az jó asztal. Elképesztő, hogy hogy működik ez? Ha. Az Egyesült Intézetben ilyen nincs? Ott minden is, szabályosan is, is, működik, is. ahogy kell? Hát itt pont azon gondolkodom, hogy itt talán nem is feltétlenül a szabályosságról beszélünk elsősorban, hanem arról, hogy intézményeket mindig emberek működtetnek. Az emberek között vannak viszonyok, amik alakulnak, és az emberek között vannak olyanok, akik nem biztos, hogy azt a, azt a vezetői pozíciót töltik be, amire alkalmasak. Nálunk ezt az én érzésem szerint, de erről mindenkit meg kellene kérdezni, nálunk ez elég jól működik. Eleve egy kicsi cég, kicsi céget könnyebb működtetni, mint nagyot, ilyen szempontból. És nálunk azért a, az informalitásnak a belsőségességnek az ereje az még mindig az intézmény meg tudja működtetni. hogy én nagyon jól érzem magam ezen a munkahelyen. És azt érzem, hogy akik, akik mellettünk dolgoznak, ők is. Én rosszul értettem a mondatot, de most helyreálltam meg. Először azt értettem, hogy kis, de aztán azt mondtad, hogy is, és kissel. Nem volt semmi értelme, azt gondoltam, hogy lesz folytatás a mondatnak. Jövő hét el is rész, szerintem... majd... igen? Ja. én csak azt akartam tovább fűzni, aztán lehet, hogy átfogyott az időnk, hogy, hogy ez szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés egyébként, hogy egy nagy struktúrát, ami sok embernek a cselekvését fogja össze közös célok felé, azt hogy lehet úgy megszervezni hogy az hatékony is legyen, emberléptékű is legyen, az információkkal jól tudjon gazdálkodni, és hát, most lehet, hogy tök volt a nem. De hogy, hogy ezzel én nagyon sokat gondolkodom, meg beszélgetek olyanokkal, akik nagy, nagyobb szervezeteket irányítanak, ez egy művészet úgy megalkotni a hierarhiákat és az információs csatornákat, hogy az, hogy az jól tudjon közös célokat szolgálni. Ugye én a, a pszichológiával, a pszichiátriával 17 éves koromban ismerkedtem meg, az nem tegnap volt, Ma ugye már arról paraszkodnak az emberek, hogy nem tudom, heteket, hónapokig kell várni, mire találnak valakit ráadásnak, ugye általában őt el is fogadják, tehát ez fel sem erül, hogy ha nem passzolnak, akkor valaki máshoz. Ugye ahogy annak idején vézé, mondta, én SZTK alapon voltam kezelve, tehát hosszú ideig nem is fizettem, azért... Magában ebbe a rendszerbe való bekerülésem, egyáltalán a kórházakban és a rendelőintézetekben való közlekedésem sokáig másféleképpen ment, részint a közlekedési módom miatt, részint pedig apám miatt, aki orvos volt, és az egyebek között onnan is eszembe jut, hogy saját, meg környezetben lévő tapasztalat, és tegnap egy másik műsor felvételekor az egyik résztvevő is azt mondta, hogy ma már nem úgy működnek az orvos páciens kapcsolatok, mint ahogy korábban működtek. Tehát ezek a betegutak nem olyan könnyen intézhetők még protekcióval sem, mint ahogy régen ezek Abszult, intézhetők izen. voltak. Abszolút így van, és nagyon gyengék a minőségbiztosítási mechanizmusok, és az STK és a magán között valami irtózatos különbségek vannak finanszírozási minőségben, is, ami szerintem egy. Ez már egy szakpolitikai problémára, mi a írunk, Ha nem, nem látnánk, látnánk addig egy egymást, más, akkor ellátásos. egy hét ja. múlva majd felnézek az ablakot, ja. mert azt hiszem vetve ismét a békemeneten. Akkor... De tudod, hogy rajtad múlik, is nincs Jó, rend, tudom, rajtam okay. is, igen. Rendben van, minden <laughs> magamra vállalok. Oké, okay. okay. köszönöm, csokolom. Szervut. szia, -szia. Yeah. Ah. Képjük fel a veszményi Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ide figyeljen, drága Navracics úr. Annyit emlegeti ezt a kibabrát, memoárt írja? Majd megírom, hát most nézegeszkedik. El fogja olvasni. Jönnek egyet, mert akkor is kell nyitnom lassan. Én ezt látom, hát nem véletlenül kérdezem. Ugye politikusoknál, akikkel kapcsolatban voltam, vagyok, de két, két metódus van. Az egyik, ezt majd megisszuk egy sör mellett, ez volt pálinkás sors. Nem is nekem mondta, hogy magyar-narancsos újságírónak mondta, aztán én váltottam be pofátlanul. A másik meg ez a majd megírom. A manapság a sör visszabonulni látszik. <gül> egészségesebb élet. Mennyivel egészségesebb megírni valamit, mint sör. Mint sörözni. De ha most én betörnék magához, akkor a számítógépén találnék már legalább egy sort, vagy ez még itt a jövő remény? Hát ez majd legyen a szerző titka. Ezzel piaci várakozásokat akarok kerteni. Jó, csak azért ezt én meglehetősen tehát azt azért folyamatosan... Ez majd egy sör mellett megbeszéljük, jó? De ez folyamatosan érzékelteti, hogy azért ez nem a holnap műve lesz. Az emlékezet, de mennyire működik pontosan? Nem tudom. Uh, nyilván vannak dolgok, amikre abszolút nagyon emlékszik az ember, meg vannak dolgok, amikre, amikre azt hiszik, hogy pontosan emlékszik, de aztán kiderül, amikor más az emlékben akkor résztvevő emberekkel beszélget, akkor kiderül, hogy hárman háromféleképpen emlékezünk rá. Attól, at, nem is tudom, mitől függ. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy ki, van, aki teljesen máshogy emlékezik, van, aki ugyanúgy, de árnyalatában máshogy, vagy más hangsúlyjal. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy egy, egy megtörtént esemény hogyan színeződik át a, az ember személyisége által is, és válik egy, egy más eseményé. Tehát, e, olyat nem tudok mondani, vagy nem, ugye számra kideríthetetlen, hogy egy emlék az kiemlékszik pontosan, mert nem, ő nem tudom, hogy voltam -e már ilyen helyzetben, én, én számtalan szó voltam ilyen helyzetben, hogy hallom, mondjuk mástól hallok egy történetet, amiben én is ott voltam, igen. de én teljesen más ugye emlékszem. Abszolút, igen és nem tudom eldönteni igazából, hogy én emlékszem rosszul, vagy ő emlékszik, vagy mind a kettel rosszul emlékszünk, és valóban egy harmadik módon történt az esemény. De ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert annyira hitelesnek tűnik az én memó memória rendszeremben az az emlékt, ahogyan én emlékszem, és szemmel láthatóan a másik ember számára is teljesen hiteles az, ahogyan ő emlékszik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de ez biztos vannak ilyen okos emberek, ilyen kutatók, akik ezt el tudják mondani, hogy ilyenkor valójában kimutban igaza. Két dolgot tudok ehhez fűzni. egyrészt amikor otthon konfliktusok voltak, és azért aztán kamaszkoromban már voltak, akkor apám mindig azt mondta, hogy kár, hogy erről nem született magnófelvétel, mármint hogy ki-hogyan emlékszik rá, de otthon nem igen, készült az... magnó a magnófelvételek. Azóta más... ez megoldódott, mint a politikából lefektük ezt a Á, igen. igen? A másik pedig az, hogy sokan megkérdezik, hogy írok-e könyvet, amiről fogalmam nincs, de nagyon jó lesz a kérdés. Az egyik könyvötlet az pontosan az, amiről ön beszél, illetve amiről én kérdeztem, hogy találkozik az ember különböző más emberekkel, tehát én, akik felidéznek olyan emlékeket velem kapcsolatban, amit én egyáltalán nem emlékszem. Nem arról van szó, hogy másféleképpen emlékszem, hanem... Olyan is van. Igen. Olyan is van. Igen. Sőt, olyan is van, amit elmesélik a történetet, és én úgy emlékszem, hogy ez kizárt dolog, hogy én ilyet csináltam volna, mert annyira nem illik abba a képbe, ami, amit magamról számon tartok. Ezt pontosan oda vezet, ez, ez egy kiváló mondat. Köszönöm. Azt árulja el nekem, hogy mennyire foglalkoztatja, különösen most, amikor azért nagyobb mértékben ad interjúkat, mint ahogy egyébként szokott, hogy milyen kép él önről másokban, természetesen ezek lehetnek köznap emberek vagy újságírók amivel kapcsolatban utólag, amikor ezek a szituációk, ezek a beszélgetések befejeződnek, és azt mondja magának, hogy a frászkonyhóban vajon mitől gondolják azt, hogy én ilyen vagyok, miközben én saját magamat nem ilyennek látom. Tehát legutóbb, most már rendszeresen egyébként a címek is, amelyek az ön interjúihoz fűződnek, ez a higgyék el, izé, meg bizé, meg egyebek, ez, ez, ez, ez, mint a mi is feletség, nem tegnap kezdődött, ez engem foglalkoztat. Magammal kapcsolatban is foglalkoztat, de most nem magamról van szó. Milyen kép engem. él önben, engem. és milyen kép engem. él másokban önről? Engem annyiban foglalkoztat az egész, hogy sokan azt látom, nem sokan, vannak akik, azt látom, hogy vita helyzetben, amikor vitatkozunk, és az érveknek kellene hogy az érvet mérkőznek meg egymással, akkor egy idő után egyébként a magyar vitakultúrában bevett módszer ez, kilépnek ebből a rendszerből, és, és elkezdenek minősíteni, Vagy olyan... olyan Saját magát ez így saj... mentesnek látja? Nyilván nem, de most biztos, hogy lehetne példát hozni. Nincs a mert csak kérdeztem. Én nekem sincs, azért, azért vagyok most ilyen tétóval, de hajlamos vagyok az ön, önvizsgálatra. Tehát lehet, hogy, hogy én is teszek ilyet időnként. Igyek de amikor szem, a, a lányai nevelt, hogy akkor fontosnak valami. találta arra nevelni őket, hogy ilyen szituációban jobb, hogyha az ember egyébként az egyen, tehát hogy ilyen kitérőt nem tesz, mert hogy az egyébként méltatlan, az a vitakultúrának nem lehet egyébként aktív része? Igen, igyekszem, igyekszem. Hallgatóimnál is, tehát úgy általában az életben, meg írok, amikor írok, akkor, és erről írok, akkor, akkor is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ugye nálunk, a, főleg a politikai vitákban, de azt látom, hogy most már nem csak a politikai vitákban, hanem a hétköznapi vitákban is, egy megszokott vita stratégia az, hogy a másiknak nem a mondandóját veszik ösztű alá, hanem a másik személyét. Tehát azt mondják, hogy ön ezt most csak azért mondja, mert vagy. Nézze, ez alapvetően azért van, mert a világ hozzám zárkozik fel, mint tudja, én mindig ilyen voltam. Ah, hát akkor van fejlődés, viszont a világ. Úgyhogy képerjük az orinó, csak később éltek hozzá, majd én hogy a világ én. változni fog. Um, Újra kellett nyomtatnom, mert kidobtam azokat a papírokat. Um, és ez ugye visszaidézi pontosan azt, amiről ön beszél, hogy engem alapvetően a személy érdekel. Képes vagyok egyébként a tevékenységét is háttérbe szorítani átmenetileg, ugye ez közös ismerősünknek az egyik legnagyobb vágya vele szemben, hogy hogy vagyok képes bizonyos emberekkel leülni és beszélgetni, akikről ő azt feltételezi, vagy akik őről ő azt mondja, hogy ő sose ülne le, engem pedig foglalkoztat a személye, kifejezetten. És azért az emberi reakciók, az alapvetően nem mások fideszeseknél és nem fideszeseknél idegbetegeknél más de azok nem ö, egészséges emberek e, és eszembe jutott a történet a reagált Cunyiné a Judit Fideszes országgyűlési képviselő és államtitkár arra, hogy férje egy Facebook kommentben azt írt, hogy a polgármester és így tovább, és így tovább hogy valójában az, hogy ez a beszélgetés, ez a közösségi kultúraban való közlekedés hogyan hat ránk, ez egy elég értelmetlen módot volt, rövidesen értelmessé teszem, tehát hogy az embereket, az egy, az, egy, az egy művészetté válik, vagy műveletté, a kettő nem ugyanaz, hogy hogyan lehet a másikat kihozni a sodrából, adott esetben egyébként nem is szándékosan, de néha szándékosan is. És hogy aztán az embernek ilyenkor van egy teljesen indokolható reakciója, mert a tűrés határon túl, az ember tűrés határon túli reakcióval reagál, de ugye egy politikus ezt a luxust elvileg gyakorlatilag nem engedheti meg magának, miközben én nem tekintek rá ez ügyben másféleképpen, mint a többi emberre. Hát nagyobb tűrős kell legalábbis dolgozni. Hát elvileg. Dolgozni igen, el igen mert, mert ugye egy stúdió, nyilván akár stúdióban, akár emberközi viszonyban rosszul néz ki egy hisztérikus politikus, nem? Tehát az ember azt várja egy politikus, joggal hogy A joggal, hiszeti, ha megértem, hogy miért hisztérikus, akkor Hát nem. Igen, de ez azért ritkán veszik, őszintén ön, ön lehet, mivel mondta, hogy érdekli általában másik emberek személyiséget, de az emberek többségére azért az a jellemző, hogy ők nem fogják azt vizsgálni ha látnak egy hisztérikus politikust, akkor nem kezdik el azt vizsgálni, hogy hány százalékban jogos ez a hisztéria, és hány százalékban fáradtság van. Ez, ez, ez kifejezetten egy olyan dolog, amit, amit érdemes hiszen hall, Ugye a kampány, alap. A, a, ahogy, ahogy egyre intenzívebbé válik a kampány, és azért szerintem fáradnak az emberek is a kampányban, nem csak a hallgatóság, mert nyilván a közvélemény is fárad. De a politikusok is fáradnak a kampányban, ez azért növi, növeli a, a hisztéria kockázatát, vagy a dűkitörések és a rossz fogalmazások kockázatát. Hát, hogy a politikusok is fáradnak, úgy, úgy nőhet a hiba százalék. Ön egyébként ezzel a történettel találkozott, vagy nem találkozott? Melyik történettel? A cunyiné féljének a történetével. Átláttam a hírekben, de Juditot ismerem, férjét is ismerem, 16 éve, azt hiszem, azt hiszem talán 2010-ben lett először országgyűlési képviselő. Többször dolgoztunk, 10 és 14 között, ő volt a Komárom Esztergom megyei kormánynek bizott, ugye a mai főismán elődje vagy megfelelője, és most pedig én kértem fel arra, hogy legyen a területfejlesztési államtitkár. 23 végén, ha jól emlékszem, vagy soknál pontosan vagy 24-ben. Uh, én maximálisan megbízom bűzbe. Ismerem, ismerem a személyiségét, tudom, hogy egy teljesen korrekt nő, a férje is egy korrekt ember. Az, hogy igen, tehát mindenkinek lehetnek rossz pillanata, és a közösségi média ilyen esetben egy, egy rossz, vagy a ventilálásra rossz, rossz platform, ez kétségtelen. Igen, csak azon gondolkodom, hogy a klasszikus Kejfe Jancsi néha régen megengedhette magának, mert még előfordult, hogy az emberek kötélnek átok, ma ez már egyre kevésbé van így, hiszen, hogyha az illető látja, hogy én valójában tényleg a történetet akarom megismerni, és a végén nem akarok senkit se a szó fizikai, vagy lelki értelmében, vagy tanulságféleképpen valamilyen lámpavasra felhúzni. Tehát, amikor én a kuvaszokat engedtem volna ki, elég intelligens tárgyalópartnerek lettek volna ezeknek, fogalmazott a férje egy egyébként bonyolult történet kapcsán, és amikor ezt számon kérték, rajta hogy a feleségén, aki államtitkár, akkor azt mondta a Telex megkeresésére, a térségországgyűlési képviselője, hogy a férje hibázott, a férjem is, ember is hibázhat, akkor az egy olyan mondat, amely egyébként az embert arra venné rá, hogy oké, okay, értem, tudomásul vettem, kedves cunyiné elmesélni a történetet? Amire manapság ugye az a válasz, hogy nem. De ez nem a Fideszre vonatkozik, senkire. Holott engem a történet kifejezetten érdekelne, hiszen ez egy mese. Csak éppen nem pékekről szól, nem pókokról szól, hanem politikusokról szól. Politikusokról De is nem politikusokról. Azt a történetet, hogy, hogy születek meg ez a mondat? Vagy... Én, hogy hogy, hogy lehetett történetet? valakit úgy felbosszantani, hogy a, a felesége melletti kiállás közben, ami egyébként egy kifejezetten pozitív dolog, Valamilyen minősíthetetlen dolgot mondott, de hogy, a dolgot, de hogy a dologban az ember mindenhol kiraki azt a hangsúlyt, ami oda való. Tehát, hogy az illető azt látja, hogy én nem vájkálni akarok az életében, nem valami politikai szándékvezet, hanem hogy szeretnék egy történetet megérteni annak érdekében, hogy annak a tanulságát mindenki elvihesse magával, vagy azért, hogy elkövesse, vagy azért, hogy megóvja a környezetét ettől. Amit én egyébként a saját tevékenységemnek a, a fő ágának, mint egy folyónak tartottam nagyon sokáig. Nem tudom, én, én sok szívesen mesélnék kell. Tehát én azt De korábban hogy, hogy könnyebb volt. Kö, kö, korábban könnyebb volt elmesélni. Igen. Nem tudom, ez. Ugye ez van, akinek könnyebb szerintem, ez inkább alkati, nem időbeli. Tehát van, aki, én azt van, látom, aki hogy az emberek szívesen. attól tartanak, hogy ezeket mint valamilyen betonkosszorút a nyakában rakják, aztán igen. bedobják a Dunába, igen. és ezek húzzák végül is le a, a víz alá. Így van, én azt hiszem, igen, az így van. Így van, mindenki. És olyan, olyan történetek, ugye 36 év alatt, a, a, és hogyha megnézzük azt, hogy a demokratikus nyilvánosság, mikortól kertezzük a kezdetét, azért az már a politikai rendszerváltás előtt már pimbózott, nem? A demokratikus nyilvánosság, mondjuk, hogy 80-as évek. Hát én ilyen cenzúrákat nem puszok, Ó, de Oké, mondj, mindegy, akkor mondjuk, hogy a 36 év, tehát kössük 90-hez. 35 év alatt mindenkinek van legalább egy olyan története, amikor a közvélemény igaztalanul, vagy igaztalannak vélt módon úrcolt meg, valaki egy-egy kijelentés, rosszul az. sikerült mondat, és a többi miatt. Hiába kért elnézést, hiába határolódott el, nem szálltak le róla, lovagoltak rajta. És ilyenkor mindig van rá, úr, ellenpélda is, hogy bezzeg, amikor meg az, azt csinálta, akkor azzal nem úgy bántak, és a többi. Ezért, ezért ma már mindenki, ezért vannak semmit mondó nyilatkozatok is. Igen, csak ezért azért akarják az emberek a ez azért nagyon érdekes, soha. amit mond, mert ő pontosan tudja, hogy ilyen régen, egy fél mondat után is utána mentem a másiknak. És azt kérdeztem, hogy ezt miért mondta. És azt mondtam, hogy tisztázzuk, és akik módot adtak arra, hogy tisztázzanak, azokkal akár hosszabb időre is kapcsolatban maradtam, a többieket pedig hát így vagy úgy valamilyen módon megvetettem. E és a politikai széna szereplőire vonatkozott elsősorban, és közben magam is megtanultam, hogy ez hogy működik. Megtanultam azt, hogy ez nem igazság alapon működik, de az, hogy én, mint sebész, ebben eljárjak, látszólag szemtelenül valójában nem is sebész vagyok időnként, hanem patológus, mert az ill a történet egyébként már nincsen e, megmerevedett, e, élettelen, de a következményeivel érdemes az embereket szembesíteni, mert, követ mert a patológusok tevékenysége és arra való, az apám minden egyes betegénél, aki meghalt, felkereste a patológus, mert szükségesnek tartotta hosszú idei megtárgyalni hogy az illetőt végül is mi vitte el, miközben az már egyáltalán nem segítette az élőket, de az apám úgy gondolt, hogy a következő esetben ennek a tanulságait hasznosíthatja. És ezt én tökéletesen átvettem tőle, bár tudnék annyi mindent a világról, mint ő, csak éppen másra alkalmazom. Igen, én ezt értem, csak szerintem az embereknek egyrészt nem szeretnénk vájkelni a saját hibáikban, Más, tehát nem szeretnek erről beszélni, szeretnék inkább elfedni, szeretnék túllépni ezen, hogy ők akkor egyszer hibáztak. Teljesen érthető emberi tulajdonság vagy gyengeség, vagy nem tudom ki, hogy látja. Másrészt pedig szerintem a nyilvánosság az, tehát a, a, attól való félelem, hogy akkor ez a nyilvánosság elé kerül, hát, hová meg lehetett volna óvatosabbaknak ez... lenni. É, ez igen, ez nagyon. Húsz évig mondták, mondták ész, hogy én liberális időszék vagyok, és valójában. Ezt akartam mondani, hogy az ön példája is, önnek is van olyan példája, amikor teljesen igaztalanul hurcolták meg. És lehet lehetne rávágni ilyen hanyag eleganciával, hogy tetszett volna óvatosabb lenni. De az ember időnként óvatlan. Hát az, ember, az ember ember ember, gyarló, hibázik, óvatlan. De bet tökéletesen igaza van, de amikor például néző Gábor, vagy Móczár Gábor, a jól mondom a nevét a hírtelevízióban valamit rám mond, és én a nagy nyilvánosságban találkozom velük, mert éppen én is, meg ők is azonos térben vannak és elmenekülnek előlem, akkor én őket hitvány megvetendő embernek tartom, és azért mondom őket, mert az elmúlt időben ők voltak azok, akik a Hír TV különböző műsoraiban nagy hangon mondtak valamit rólam. Ilyen volt Kovács Koko István is, meg Jakub Gabriella is, de sas nem kapott legyek után. Nem, itt hogyha egyébként Néző László legyebb lenne, mint a Jakub most igazságtalan voltam a Gabival, Bocsánatot kérek mindenkitől, sejtsük el is a sast, de én ezeket a történeteket mind megértenem. És ezt arra felmondom, hogy közben azért ilyen félmondatokat úgy engednek el emberek interjúk közben, hogy én ilyenkor mindig megállok, és azt mondom, hogy én erre visszakérdeztem volna, hogy ezt mi alapján mondjam. Hát, oké, de... Ezzel nem, nem tudok mit kezdeni, nem Én ezt értem, nem, nem is kell. A következő szeretném mondani önnek, hogy az, ami egyebek között önt kihozza a sodrából, az amiatt van, vagy amiatt is van. És én ezt már régóta fújom önfelé, csak most mások is elkezdték fújni, nem hozzám való felzárkózások miatt, hanem éppen ilyen a. Ilyen szelek fújnak, hogy Ugye hányszor megkérdeztem én már öntől azt, hogy bizonyos dolgokat a kormányban, vagy egyáltalán csak egymás között, ha történik valami, felhívják-e egymást, beszélnek-e róla? És ő rendszeresen azt mondta, hogy nem, ez nem dolga. És ilyen történetekből annyi gyűlt össze, hogy egész egyszerűen most elkezdik kérdezni a kormány működése kapcsán, legyen az a Gödi Samsung, vagy lehet bármi. Hogy vajon egyébként egymással beszélgetnek-e olyan dolgokról, amiről egyébként lehet, hogy újságírók se beszélgetnek egymással? Én korábban beszélgettem, meg is láttam e ennek a kárát, e mert hogy nem kívánatos személy voltam, aki mindenbe beledugta az orrát de hogy ez az, amivel kapcsolatban önt kritika éri, miközben ön azt mondja, hogy miért foglalkozna ön Pintér Sándor, vagy nagy Márton ügyeivel, meg van önnek a saját területe, miért kéne mással is, ez is kiteszi a nap 26 óráját. Én ezt értem, de ezek nem ártatlan kérdezősködések, ez nem olyan ártatlan kérdezős, ugyan már, hát ha nagyos is arra felé jár, Biztosan tudja, hanem egész egyszerűen, mivel a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területéről nem tudnak olyan botrányos sztorit mondani, amivel megszorítanának, akkor előveszik a szőlő utcai uh, javító nevelő intézet ügyét, és mindenki hűházik, hogy hát hogy lehetek én ennyire tájékozatlan. Miközben az én napommal pontosan kitölti a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium összes ügyet, szakminiszter vagyok, nem általános miniszter, pontosan tudja ezt az a riporter is, aki egyébként jól ismer személyesen, tehát azt is tudja, hogy nem vagyok általában egy sumákolós és ö, ilyen témákat megkerülő ember, de feladatot teljesített, hogy akkor be kell bizonyítani, hogy olyan is inkompetens. Ha Eben a saját területén nem, tud, ha a a saját területén nem tudja, ha nem fel... a, a, a saját területén nem tudja bizonyítani, hogy inkompetens, akkor előveszünk egy másik területet. Ennyire van a paksi atomerőmű működéséről is beszélgethettünk volna, pont annyira nem értek hozzá, mint amennyire nem értek a Szőlő utcai javítónevelő intézet működtetéséhez. Nem azért, mert ember vagyok, vagy mert nem foglalkozom a gyerekekkel, vagy gyűlölöm a gyerekeket, mert, azért, mert egész egyszerűen más a munkám. Én ezt tökéletesen Már... értem, de azt kérdezem öntől, hogy hügyének nézni önt a pintér, hogyha azt mondaná, hogy annyit beszéltek a Szőlő utcáról, Adjál már nekem Sándor, vagy te magad egy olyan legyél te, aki ezügyben nekem mond valamit, mert egész egyszer érdekel. Oké, ha én érdeklődni fogok, akkor nem fogom. Nem, fog nem Még az is lehet, örülne neki, hogy érdeklődöm. De egészen egyszerűen ez nem történt meg. De most ezért magamnak felelősség kell éreznem magam. Nem, én most Akkor kellene felelősnek éreznem magamat, ha nem érteném, hogy hogyan működik a versenyképes járások program. Vagy nem tudnék mit csinálni az önkormányzatokkal. Akkor kéne felelősnek éreznem magam, ha elmennék önkormányzati reform egyeztetni egyik nap a miniszterrel, jó pofizakra egy órán keresztül, Ma másnap tartok egy sőtő ahol önkormányzati konzultációt okay, hirdetek, rendben van, akkor mert fel. úgy gondolom, hogy nem történt semmi. Én ezt értem, de szerintem egyelőre ugyanazon dolgokról beszélgetünk. Azt kérdezem öntől, hogy ön hogyan tekint valakire, aki azt mondja, hogy kollektív fele, nem ebben a formában most én mondom ezt, Kollektív felelősség van a kegyelmi törvény, vagy a kegyelmi ügy kapcsán egészen addig, amíg annak részletesen nem lehet megtudni az okát, ki hogyan járt el, ki mit mondott, mert egyébként ezügyben rengeteg sumákolás van, vagy nagyon sok a köd, és miután ezügyben se a szakminiszter, se más nem nyilvánult meg, ez pedig az egész társaságra vonatkozik, mert az egész társaságot lehúzta, és egy sor, egy sor jogkövetkezménnyel és nem következménye közösen kellett szembenézniük. Ennek következtében ezt akkor is felemlegetik, amikor elvileg annak semmilyen helye nincsen hogy erről mi a véleményem? Én azt kérdezem, hogy létezhet-e olyan múltbéli esemény, amely a kitárgyalatlansága okán bármikor elővehető imáron bárkivel kapcsolatban, miközben ez nem az ő területe. De Szerint olyan fajsúlyú, hogy közben mégis egy beszélgetésben azt lehet mondani, hogy ön is részese volt ennek, hiszen nem tiltakozott, nem mondta azt, hogy valakinek szó, nem vált ki a a közegből nem mondott véleményt, akkor sem egyébként, hogyha nem önhöz tartozott, vagy nem hozzátartozott. Szerintem ez nem a kitárgyalással, vagy kitárgyalatlansággal függ össze, hanem politikai szándékkal, érzelemmel, nem tudom. Ebben biztos? Erre tudom mondani, erre, igen, erre azt tudom mondani, amit a Telexnek is mondtam arra a kérdésre, hogy én, nem tudom, én felelősséget vállalok-e a merért, vagy valami ilyesmi, és én azt mondtam, hogy itt teljesen mindegy, mi az én véleményem, a közvélemény nyilván engem is hmm. felelősségnek tart. Azért, azért mert ezenni példát tudok mondani, hmm. ön is emlékszik rá. Mondja, mert látom, hogy nagyon önben van. Figyel. Nem, figyelek. Tehát uh, ön is tud, mit tudom én, 22 olyan példát mondani a 10, most a lassan 20 éves beszélgetés folyamunkból, amikor én nekem más volt a véleményem, akár a kormány, akár a Fidesz egy-egy politikai lépésével vagy intézkedésével kapcsolatban hogy csak egy példát mondjak, CEU, emlékszik rá? Uh -huh. Olyannyira markánsan más álláspontot képviseltem, hogy akkor a CEU oktatóitól és diákjaitól még kaptam is egy lapot, hogy kiálltam a CEU mellett a lehetőség szerint minden fórumon, Üm, és ennek hát nem az lett az eredménye, hogy úgy gondolják, hogy na hát a nabracsis akkor az, az mégiscsak egy önálló véleményen rendelkező, tehát ö, nem tudom én egy olyan fickó, akivel lehet tágyalni ezen az oldalon, hanem az az uralkodó vélemény a vélemény körében a másik oldalon, hogy a is az nem önálló vélemény, hanem gerinsztelen. Na most ezért gondolom azt, hogy ez egy illuzórikus feltételezés lenne, hogy, hogy mondjuk akkor, legyen szó a kegyelmű ügyről, ha a kegyelmű ügy ki lenne tárgyalva, akkor azt mondanák azok a véleményformálók, akik egyébként nem szimpatizálnak a mi oldalunkkal mondjuk, fogalmazunk így, bár ez egy nagyon-nagyon dolog, hogy ah, igen, igen, akkor tudjuk, hogy XY és ZH voltak a, a hibások, tehát a többiek akkor nyilvánvalóan Nem, nem, én, én, én mint egy patológus, tehát hogy egy folyamatot értsem meg az ember, de mondok egy másik példát. A rendkívül szórakoztató nem feltétlenül újságírói szempontok alapján szórakoztató, de hát annyi, mint minden okból lehet valami szórakoztató partizámbeli beszélgetésben elhangzott az a kérdés, hogy ön egyébként támogatná-e az ELTE dolgozóit a szakszervezetek megalakítása érdekében, és arról azt mondta, hogy ez ön kevésbé lenne aktív, mert felidézett egy talán a 90-es évek elejéről való történetet, eh, ahol ön eh, támogatást szeretett volna kérni, és mondták, hogy erre nincsen mód. Eh, ha valamit rosszul mondtam, ki fogja javítani. Eh, és én azt akartam kérdezni, hogy ez alapján az egy történet alapján, mert ugye a beszélgetésben így tűnt, ez alapján szakszervezet ellenes, vagy elte szakszervezet. Nem, nem, nem, nem. Nem. Látja? Így sűszik el a történet. Azért, ott, ott de most Mondtam el. egy szóval is, hogy nem értek egyet a szakszervezettel, vagy hogy ellene vagyok a szakszervezetnek. Azt mondtam, hogy nem. Egyébként van szakszervezet az eltén, nem, sőt azt mondtam, hogy ismerek is, ismerem is közülük embereket, támogatom is őket, amennyire tudom, de én magam nem, de nem lép be. be. Igen, egy igen, szak... igen, nem, így van. És igen. Ez, ez alapján, ez egy eset alapján, igen. Illetve amit e ezen eset alapján, aztán láttam a szakszervezet működéséről, abból nekem nem az derül ki, hogy ez egyébként a tagok érdekében, vagy az alkalmazottak dolgozók érdekében küzbe menő szervezet lenne. Most kérek bocsánatot a kivételért, de a túlnyomó többsége valójában Jól berendezett irodákban szépen elüldögélnek, és akkor meg különösen a 90-es évek elején, én nem tudom, mit csináltak a közgázon, akkor ön talán még, ön, ja, nem a raját, de jobbra járt. Azt akartam mondani, hogy Ugyan talán oda jön, járt én. Is, hogy hol volt, Én nem, igen, igen, igen, igen. de én nem emlékszem, hogy hol volt a szakszervezeti iroda, egy bonyolult irodája. Komplexum igen, tehát, hogy, hogy jól el voltak. Nem azzal foglalkoztat, hogy az emberek érdekeit védjék. Nekem ez a, ez a tanulságom. De nem vagyok szakszervezet ellenes, ellennék. Van, aki, én hiszem, hogy van, aki hisz a szakszervezeteten. Azt is hiszem, hogy van aki, van, aki, iszonyatosan ő csak ebben hisz, mondjuk anarhoszindikalista például, csak a szakszervezetekben hisz. Legyen. Elég nagy a föld, hogy elférjük mindannyian, csak én magam egyébként. Én úgy értem ezt, a Gulyás Márton sem nagyon forszírozta ezt a kérdést, az a futott ki igazán a kérdés, hogy az elte dolgozóinak anyagi megbecsülésének növelését próbálom-e támogatni a magam módján? Próbálom. Akárkivel beszélek, mindig szót emelek amellett, hogy szerintem az eltén n fizetést kéne emelni, ami saját helyzet, mert én ugye ott vagyok státuszban, tehát egy kicsit a saját fizetésemért is harcolok, most fizetés nélküli szabadságok vagyok, de... Háthajtsz, majd nem azon beszélget. Rengeteg dologról beszélgethetünk, és csak kompasszon emlejtem az Ajak rendeki templom ügyét, amely. Ajka, ajka, ajka rendek. Azt mondtam. Nem, ajakrendeket mondok. Ak mondtam. Ak akkor, akkor, akkor az viszont egy volt, freudizmus volt, ajka rendeki templom történetét. Ami... Csak bocsánat, nekem lassan, el kellene majd indulnom. Aztán egy percünk, kaput. csak még. Annyi van, annyi van. Igen. Jó, hát mondjuk egy percnél többet érdemel a történet, de ugye a 24-en való interjúban hosszan van szó az ukránokkal való kapcsolat elmérgesedésére. Fogok közbevágni, és amikor leviszi a hangsúlyt, akkor elköszönök. A tegnapi események, az nem csak azt kérdezem, hogy arról mi a véleménye, hanem hogy, ez, hogy az folyamatában Hol van, hol helyezkedik el ahhoz képest, amit ön a 24-en kezdett, vagy mondott el viszonylag részletesen, Ebben is elnézést kérek mindazoktól, akik ezt az interjút nem olvastak. Tudom, nem egy perces kérdés. Hát szerintem szint, szint lépés, vagy minőségi lépés a, az ukrán elnöknek ez a, ez a mondata, vagy ez a felszólítása, én azt mondom, hogy például, mert biztos előfordult már nemzetközi kapcsolatokban, hogy egyik államfő a másik nemzetnek vagy országnak így odaszólt, de, de ez, ez, ez a legrosszabb, tehát a legrosszabb fordulatot. Ahhoz képest, hogy a 24.hu-s interjúban volt, ahhoz képest egy nagyon-nagyon rossz fortulat, akkor így fogalmazok. Kiprovokált vagy ez? Vagy ennek, akad, tehát ez, ez nem a cunyi néféle történet, ez menthetetlen. Ez menthetetlen. Ez, itt, nincs, nincs, itt nincs kiprovokált. Egy államfő nem engedhetne magára ilyen mondatot. Légy a 6 áll, akkor kell. Köszönöm, akkor jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. A múltkori adás iránt... Bizt... Hm? Nem kérdezett, Viszonylag nagyobb érdeklődés volt, de ezt nem lehetett pontosan lemérni. Húzzuk le a hangot elméleti písért. Riccán szoktam mikrofonnal a ruhámon pisilni így aztán, amikor a slicemet begomboltam és megtaláltam ezt a drótot, először nem értettem, hogy mi ez, hogy valami egészségi felszerelés, tehát valami történt velem, amit én nem vettem észre, de aztán rájöttem hogy ez a mikrofonnak a zsinória. Szóval, hogy a múltkori műsoram iránt viszonylag nagyobb érdeklődés volt ott. Valaki szóvá tette, hogy hát ilyen malőr a Kejfej nem fordulhat elő. És szokásomtól eltérően talán eljé védelmében is, vagy a műsorvédelmében hozzászóltam. Szóval a mostani körülményeket és a korábbi körülményeket korábbi gazdasági helyzetet és a mostani gazdasági helyzetet, utána erről jóformán egyáltalán semmilyen szó nem esik, és ez lehet normális, korábban a kejfejáncsi ilyenről részletesen beszámolt, ennek az ismeretnek a hiányában megjegyzést tenni arra, hogy egy műszaki hiba okán másféleképpen adjuk közre a műsort, mint hogy egyébként ha nincs ilyen műszaki hiba, azért ez egy olyan magabiztosságra val a kritikus részéről, aki természetesen ilyenkor nem felhívható, hiszen a közösségi média nem így működik, ahol én azért ennél nagyobb óvatosságot ajánlanék, um, úgyhogy arra kérem az illetőt, hogyha legköntető, egyszerűbb megkérdezni, mi történt? És akkor arra vagy én, vagy eljé válaszolni fogtalan eljé jobban tud válaszolni, mert ő jobban látja annak az okát, ami a múlt héten volt. És ha azt mondják, hogy én nem baj, én velem előfordul le az, hogy én is valamire megjegyzést ezek holott egyszerűen lenne előtte, még mielőtt som más véleményt alkotok uh, megkérdezni, mi történt. Azt mondom, igen, velem is előfordul ilyesmi. Uh, Kejfe Jáncsival az elkövetkezendő hetekben folyamatosan számolhatnak, ahogy mondtam, április utolsó, Péntekéig egészen biztosan, és az nagyjából másfél hónapra van ide, hogy aztán azt követően mi lesz a helyzet, azt majd időben el fogom mondani. Ehm, eltelt annyi idő szeptember óta, több mint fél év, hogy át tudtam tekinteni, hogy ez a három létezés, kontroll, magyar közöny keyfejancs, és akkor nem véletlen hagytam utolsó helyre a keyfejancsét. Ez mennyiben működik jól, mennyiben nem. Erről majd ha nem is tájékoztatást adok, mert azért ez mégiscsak furcsa lenne, ha a tájékoztatásnak nevezném ezt, hanem el fogom mondani, hogy mire jöttem rá. Egy sor dologra egyébként már rájöttem, tehát nem. Itt már az elkövetkezendő idő e nem fogja nagy valószínűséggel megváltoztatni e tekintetben az, hogy mit gondolok róla, de hogy hogyan alakul az április utáni létezés, abban még nem vagyok teljesen biztos, így aztán nem fogok most erről elhamarkodottan beszélni. Az tény, hogy 7-8 hónap, ami addig el fog telni, amíg változás lesz, azért elegendő ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy ezt a hármas osztatú létezést is érdemes volt kipróbálni, független attól, hogy folytatni. Azt egyébként ebben a formában kell -e vagy sem. Azt nézem, hogy jött-e bármilyen reflexió a mai műsorra, illetőleg, hogy a világban történt-e valami, amiről itt most feltétlenül. Semmi az ígé jött a világem. Szóval itt Budapesten, ma Budapesten a Magyar Hatóság gyakorlatilag túlszó hét ukrán állampolgárt. Ennek az okai jelleg ismeretlenek akár csak az állapotok, vagy az, hogy lehet-e velük, lehet -e velük, lehet -e velük kapcsolatba lépni. A hét eltűnt ukrán léte ismeretlen. A Telek szerint csütörtökön napközben az M5-ös autópálya egyik benzékútján a terror elhárítási központ ukrán rendszámú pénzállító autókra csapott le. információk alapján az autóból fekete ruhába öltözött embereket rángattak ki és vittek földre, a rajtaütésnek több szent tanulja és volt az akció után a Tekes Konvoj Budapest felé vette az irányt. Ugye ezzel kapcsolatban az ukrán küliminiszter szólalt meg péntek -e hajnalban. Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a közleményben azt írta, hogy a hét ukrán állampolgár az állami OSAD bank, Takarékbank bank alkalmazottja, és két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. A bejegyzésben úgy fogalmaztak, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túlszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az, EU, ha ez az erő, amiről ma Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje, ez állami terrorizmus és zsarolás Ukrajna között, hogy már elküldte a hivatalos jegyzéket, amiben a hét ukrán állampolgár azonnali szabadon engedését követeli. Emellett az Európai Unióhoz is fordulunk, hogy világos jogi értékelést adjon Magyarország törvénytelen lépésről, a túlszegítésről és a kifosztásról írták. Takarikbank a honlapján azt írja, hogy a két pénzszállító járművet indokolatlanul tartóztatták fel Magyarországon, amikor rendszeres külföldi valóta és bankfém, bankfém szállítást végeztek a Raiffeisen Bank, Ausztria és az Osat Bank Ukrajnak között. Beszámolóban azt írják, hogy a GPS-szel, a GPS jel adatai szerint az Osádbank feltartóztatott járművei jellek Budapest központjában az egyik magyarországi biztonsági szerv közelében tartózkodnak. A járművek tartózkodása helyét az Ukrán Nagykövetség képviselő és az Ukrán külügyminisztérium megerősítették. Az Osádbank alkalmazottainak tartózkodási helye jelenleg ismeretlen. A közleményben azt írják, hogy a pénzeszközök és értékek szállítását az Osatbank, az osztrák Raiffeisen bankkal kötött nemzetközi megállapodás keretében és annak végrehajtását céljából végezték az ukrán állampolgárok. A rokoványitán nemzetközi szállítási szabályoknak és a hatályos Európai Vám megfelelően állították elő a lopott járművekben található értékek összértéke 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kiló arany. Kerestük a bnf t az orf t a TEKET és a NAVOT, ez ugye a TELEX, és a hét ukrán állampolgár elfogása miatt és tájékoztatást kértünk a KTK-től, a miniszterelnökségtől és a külügytől is, továbbá kerestük az orsz Raiffeisen-t is, érdemi válaszokról beszámolunk. Hét! Ha azt mondom, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, akkor nem tudom, hogy egy megfelelő kifejezéssel éltem el. 5.37-kor ezt tette közzé a Telex Iván Nagy Silvia és Dezső András tollából. Én természetesen valami másra készültem, csak ez... ez a őzőm nincsen, hogy például Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjújában, ha ma volt ilyen, akkor erre kitérte, vagy sem. Azért azt kell, hogy mondjam, hogyha volt ilyen interjú, és nem kérdeztek rá, az akkor arra nehezen találnék magyarázatot, de itt annyi ha van, hogy... De nem találom mit a nyomát, hogy ez fél 8- és 8 között szokott lenni. Volt interjú. A Magyarországon áthaladó Ukrajnának fontos dolgokat le fogjuk állítani. 815 Kassai Zsigmond 24.hu A barátság külöjévezeték leállításra az ukrán elnök fenyegetésről Brüsszelről dörödöm, dörödöm, dörödöm. Soha nem fogunk támogatni semmilyen pénzügyi támogatást Ukrajnának, amíg Ukrajna nem teljesíti kötelezettségeit. Megállítottuk az ukrán szállítást, a dízel sem, szállítunk villamos energiát, még igenis Magyarországon áthaladó Ukrajnának fontos dolgokat is le fogjuk állítani, mondta a miniszterelnök, aki szerint Ukrajna előfogy ki a pénzből, mint Magyarország az olajból. Hát az a kérdés, hogy ez vajon erre a történetre vonatkozik-e, amit itt az előbb mondtam, mert látszólag igen, és ugye ezt kérdésre mondta el, ugye mindez a barátság hűolaj vezetéknek a nem működése kapcsán. Köszönöm HK-nak a kiegészítést! Tudzás, hogy megijedtem, de jól nem eset írja a Magyar Nemzet online reagált Orbán Viktor a Kossuth rádióban arra, hogy Volodymyr Zelenszky ukráin elnök halálosan megfenyegette, ugye arról volt szó, hogy amennyiben továbbra is Magyarország korlátoz különböző szolgáltatásokat Ukrajna felé, akkor megadja a hadseregnek a magyar miniszterelnök elérhetőségét, Arról van szó, hogy követelései vannak, és ezeket nem teljesítjük, Utban vagyunk, útban van a magyar kormány, és én is. El akarnak minket takarítani, és ha szép szóval nem megy, hát akkor így április 12-i választáson is el akarnak takarítani, mert csak így tudják elérni azt, amit szeretnének, hogy urám, ukrán barát miniszterelnök legyen, így lesz aztán ez az egész történet hazai történet is. A kormányfő szerint ezeket vissza kell utasítani, nem szabad engedni a zsarolásnak. Ugye itt közben arról is van szó, hogy hogyan ad pénzügyi támogatást az ukrán kormány a Tiszapártnak, amivel kapcsolatban ugye Runa Egonnak azt mondta, hogy kérjék ki a legutóbbi Titkos szolgálati ülésnek az anyagát, és akkor, ami abból a adódóan, majd okosabbak leszünk. Ilyen biztatás is ritkán hangzott el a miniszterelnök szájából, gondolom, valaki majd ennek eleget fog tenni. Ugye se rajtunk gazdagodna tovább, itt azért ez a benfentes kereskedelem a módon belül feltételezett a kereskedelemről, tegnap azért elfelejtettek, elfelejtették kérdezni a miniszterelnököt, illetve azokat, akik ezügyben megszólaltak, mindenki a saját oldalát képviseli, Hát sokkal okosabb nem lettem. De azért ezek az Ukrajnába kapcsolatos történetek egyre cifrábbak. Egyik oldalon trúsba, másik oldalon hét ukrajn szemér, akik eltűnnek De azóta se jött ezzel kapcsolatban egyetlen e-mail sem. Lassan meg fog érkezni. Kisamrus, úgyhogy én már másba nem fogok belekezdeni. Három napot adtunk az ukránoknak, hogy újrainduljon a... De ez a történet ezzel a 40 millió dollárral aranyjal, azért ez egy... Másik oldalon a druzsbával, tehát hogy ezek, ezek, ezek így mérhetőek-e? Én most péntek reggel nem gondolnám magamat alkalmasnak arra, hogy ez ügyben olyan megjegyzést tegyek, amiért holnap is szabatolni tudok. Csak rossz érzéseim vannak. That is magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt ejtettek túlszó Budapesten, írta az éjjel az X-en André Szibiha. Az ukrán külügyminiszter szerint nem lehet tudni, miért és a kapcsolatos sem tudják felvenni velük, hogy tájékozódhassanak az állapotokról. Szibiha arról ír, hogy a hét személy az ukrán állami tulajdonú Osat Bank alkalmazottja, akik rendszeres szolgáltatásként pénz, és értékszállítást végeztek Ausztria és Ukrajna között. Valójában arról beszélünk, hogy Magyarország tuszokat ejtett és pénzt el. Ha ez az az erő, amelyről Orbán úr korábban beszélt, akkor ez egy bűnbanda ereje, ez állami terrorizmus és zsarolás fogalmazott Szibia. A külügyminiszter a hivatalos érzében követelik az állampolgári szaravadon bocsásását, illetve azt is, hogy az Európai Unióhoz fordultak azó, hogy foglaljanak egyértelmű Magyarország törvénytel lépéséről, a túszejtésről és a rablásról. Ugye a magyar országi Ukrán Nagykövetség hollapján vagy Facebook oldalán a következő szöveg olvasható Andriy Szibiha, Ukrajna küliminisztere, Ma Budapesten a Magyar Hatóságok gyakorlatilag ejtettek hét ukrán állampolgárt, ennek az oka jelleg ismeretlenek, akár csak az állapotok, vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni. Hét ukrán állampolgárt állami Pocsátbank, Takarékbank alkalmazottja, két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt állítottam az állami bankok között rendszeres szolgáltatás keretében, gyakorlatilag arról van, hogy Magyarország tusztokat ejtett, és ellopta pénzt. Ha ez az erő, amiről ma Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet eleje, ez állami terrorizmus és zsarulásban elküldtük a hivatalos jegyzéket, amelyben azonnali szabadonengedésüket követeljük, emellett az Európai Unióhoz is fordulunk, hogy világos jogértékelést adjon a magyarországi törvénytelen lépésekről. Itt van kis Ambrus. Itt van. Ja, Itt van, mindennel együtt. persze. Csak Krisztára mondom, hogy átmenetleg megint romlott egy kicsit a helyzet. Íh. Jó reggelt! Kis anglós főigazgató. Mi fog változni április 12-e után, ha bármi is változni? Hát ez egy jó kérdés. Ennyire azért nem vagyok jó stárs, még nem tudom. Meglátjuk. Az biztos, hogy új kormány lesz. De hogy az kivezeti, azt nem tudjuk nyílni. És az, hogy milyen önkormányzati politika lesz hozzá, meg ezenből a Budapest politika, van azt se tudjuk. Én azt gondolom, hogy így nem maradhat, ahogy most van, de hát aztán... Ennek a mostannak mi a legnagyobb baja? Ennek a mostanak épp az a legnagyobb baja, hogy ezt a pénzügyi autonómiát, illetve a jogi autonómiát, amivel az önkormányzati rendszer felépült, azt megöli. Ugye nem is azzal lehet igazából elvenni egy önkormányzatnak a mozgásterét, hogy a jogszabályokat meg a hatásköreit megnyírpálják, hanem azzal, hogy egy pénzügyi békjóbba rakják, mint ami történt Budapest esetében, de azért többi város esetében is. Tehát, ha azért megnézzük az elmúlt időszakban, jelentősen nőtt azonnak a telepésnek a száma, akik csődbe jutottak, és semmiatt valamilyen mentővet kell adni nekik. Most lehet, hogy a, a nem jogi értelem mű volt a csőd az esetükben, de hogy plusz pénzzel kellett kisegíteni őket, végén azokra azért so jó sok példát láttunk. Ugye a folyószámlahiterről volt szó, arról is volt hogy a közgyűlés ezt megszavazta. Arról nem beszélgettünk, illetve nem találtam hitelt érdemlő információt, hogy egyébként az OTP HA-ja a folyósító, akkor ebben a tárgyalások is ennek most április 15 van, tehát a ezt meg is kötötték. Persze, de hát ugye mi a közgyűlésre? Csak olyan előterjesztést viszünk be ilyen ügyben, ahol a másik finanszírozó azt mondja, hogy az neki rendben van, tehát Azért ez nem játék, tehát úgy bemenni egy döntésre, hogy egyébként nekünk van egy egyre zseniális ötletünk, és a másik oldalon meg a maga finanszírozó bank azt mondja, hogy sose hallott erről az ötletről, de biztosan fontos és jó dolog, annak nincsen értelme. Ennek van egyébként felső határ? Persze, tehát egy folyószámai tekeretnek az keret, tehát annak mindig van egy keret határa. De, de hogy ez elvileg bármennyi lehet? Nem, mert ez a finanszírozó banktól függ, aki azt látja, hogy ezt képesek vagyunk az azóta a határidőig, vagy nem vagyunk képesek. Ez a legbazasabb összeg, ami egyébként a fővárosi önkormányzat esetében vala is létezett. De hogy is 80 milliárd volt tavaly nyáron, meg most is 80 milliárd lesz majd idén nyáron. Tehát a keret szerződés az, az ilyen fokozatosan ég. És akkor miért apad és árad, mint a Duna? Hogy hát ezt mi? az ipar, egyrészt, egyrészt, a múlt héten erről beszéltünk. Én feledékeny vagyok. A... Nem, nem, nem. Csak a, az, hogy szerintem ebbe kérdezett, hogy miért vannak ezek a... Ugye, akkor is elmondtam. Egyben néz ilyenkor a bank. Azt mondja a finanszírozó bank, hogy ő most jelen pillanatban mennyivel tartozik nekünk részelemenként. Van egy tartozás jelenleg, ami március végén jár le. Ez az úgynevezett faktorálás, ami egy... Ez kamat kérdés? Értékesítés? Nem, ez egy összekérdés. Tehát ez egy keretkérdés. Azt mondja egy bank, hogy az én kitettségem önnél uh -huh. az száz egység lehet. Uh -huh. Nem lehet száztizettség, mert azt nem, hagy, nem gondolom, hogy az jó lenne, hanem száz egység. De a száz belül mennyi a személyi kölcsön, a lakáshitel, a folyószámlahitellnek a aránya, abban ön megegyezik a bankkal. De az, a háromnak az egyenleg az nem lehet száz több. Uh -huh. A, egy főváros esetében is így gondolkoznak a bankok, azt mondja egy bank, én azt számolom, hogy százegységet tudok biztosítani e, ennek a fővárosi konglomerátumnak. Az, hogy ezt a száz egységet, a BKK, a BKV, a, BKV, a főváros, hogy Zalacskörült idős otthon vesz igénybe, az neki tulajdonképpen egy picit mindegy is. Nyilván ő azt akarja látni, hogy ezt képes legyen a rendszer és ő ilyenkor ezzel számol. Tehát most, amikor e, kiszámolta, hogy ő 50 milliárdig el tud menni, akkor ő azzal számolta az adó adóbevételből. Képesek értem. vagyunk visszafizetni nem csak az 50 milliárdot, hanem egyébként a március végén lejáró egyébként. Értem, nem, amikor ennek vége van, akkor vissza fog menni 40-re a, a limit. Nem. Nem. A 60-ra megy vissza, és utána 80-ra. akkor miért kell engedélyt kérni, hogyha egyébként 80 is lehetne? Mert az, ha önnek van egy hitelszerződése a bankjánál, akkor. Sose ugye, sem volt, az le, lehet, hogy lehetne. Lehetne, Akkor ugye abban megvannak határozó a szakaszok. Azt mondják önnek, hogy fiola úr, ön január és március között ezt a folyószámla hitelkeret terhére 100 ezer fontot vehet igénybe. Márciustól Májusig 120 ezeret igényben, májustól júniu, vagy szeptemberig 140 ezeret igényben, majd utána én azt látjuk, mi fia úr önnel megbeszélve, hogy hát ennek vissza kell tudnia fizetni, akkor fizesse vissza és zárjuk le ezt a hitelszerzőt. És ebben megállapodtak. Ön azt mondja egy ponton a banknak, hogy kedves bank, az történt, hogy egy rendkívüli kiadásra van szükségem, és ezért a 100 egység, az emelkedjen fel száztizettségre. Azt mondja a bank, hogy rendben van, felemeljük, de ez egy hitelszerződés módosítás, ami ugye nem egy telefonos ügyintézéssel történik, hanem mégiscsak egy polgárjogi szerződést, két félnek ezt alá kell írnia. Ön bemegy, aláírják és felemelkedik száztizettségre. Tehát ez ugyan, működik. Nem mondom, hogy tökéletesen értem, de nem fogom az időt, ez az én értetlenségem. Karácsony Gergely semmibe vette a bíróság kötelezését, és elvonta a fővárosi közgyűlés hatáskörét a főpolgármester helyettes ügyében. Ezt állította Sára Botond, Főispán a videójában. Tudom, hogy lényegtelen, de amikor Sára Botond kapcsán az ő titulusa a Főispán, akkor ő soha sem mosolyodik el? Furcsának az azért a 21. században Budapesten, nyilván ez van. Főigazgató mi lehetne? Ebben az archaikus magyar A, magyar sem sem nem a Fővárosi Törvényszék úgy döntött, hogy Tütőkatát kellene főpolgármester helyettesé kinevezni. Sára Boton most azzal érvelt, hogy megvizsgálták a bíróság ítéletét a főpolgármester helyettes ügyében kiderült, hogy ez eljárás során a Fővárosi Törvényszék felhívta a Fővárosi Önkormányzatot, hogy választva a főpolgármester helyettes 15 napos határidővel. Karácsony Gergely akkor nem tett eleget a közgyűlést, történetekről a közgyűlést. Az önkormányzat nyilatkozta, az majd lenyilatkozta, de olyan szó nincs, a bíróság felé a közgyűlés tudta, és felhatalmazása nélkül, hogy a közgyűlés azért nem tudja a bíróság felhívását teljesíteni, mert az országgyűlési választások lesznek, és a kampányban úgysem hozna erről döntést. Szó szóval felülvizsgálati eljárást kezdeményez a kúriánál. Mi a történet? Az, hogy nem akarja most kinevezni a kampányba a kormányhivatal vezetője a bíróság által megjelölt szemét. Ez. Fogadjunk, hogy a bíróság be se fogja fogadni ezt a felülvizsgálati kérelmet. Fogadjunk, hogy jó, alaposan elhúzódik ennek a felülvizsgálati kérelmnek a megírása a kormányhivatal részéről. És fogadjunk, hogy ez április 12- után fog. Érdekes. Az az után. Választás. Ezt tudom, utána mi lesz? Hát nem tudjuk ezek ezt a kérdést. Tehát még az is lehetséges, hogy ez a választás, ez kihatással lesz a tekintetben, hogy Sára Boton mit tesz a kapcsán a fővárosi közgyűlés irányában? ön mondta. És én az egyetértek. Kampány van, sajnos a kampányban láthatólag eh, minden eh, és mindenről próbálják meg elterelni a figyelmet. Ebben az ügyben ugye volt egy bírósági döntés, a, ebben nincsen lehetőség kúriához fordulni, természetesen nem vontuk el senkinek a jogkörét, hogy a peres képicset, a főpolgármesternek a joga. A peres képicset, nem az volt, hogy hívja össze a közgyűlés, hanem 15 napokban tájékoztassa a, a bíróságot, hogy hogy áll ez a helyzet. Megtette, megszámolta a főpolgármester a főpolgármester helyetesek számát. Ő is rájött, hogy ez nulla. Mert el leírta azt, ki voltak. voltak, az megoldás lenne, hogy egy rendkívüli közgyűlésnek ez legyen az egyetlen napi rendi pontja. De már van egy bírósági döntés. Kötelezték a főispánt, akinek ezt végre kéne hajtani. Most nyilván ő nem akarja végrehajtani a kampányban. Azt a lépést nem lehet kihagyni. Mit? Hogy ő ez ügyben lépjen. Ő mit fog tenni? Mi az a jogi aktus, amit ő egyébként azt tenni hívja, fog... ez, Úgy hívják, hogy aktuspótlás, tehát ugye azt mondja, a közgyűlés helyett igen? hoz egy határozatot, igen? amiben megjelöli a főpolgármester... Ennek te... mi a neve? Főpolgármester, fő közgyűlési határozatot. Közgyűlési határozat, igen. Tehát hogy helyette igen? Hoz, Helyette, igen. És ezt meghozza, és ebben megjelöli azt a szemét, aki a bírósági döntés szerint a bíróság által... Segített, közgyűlés, igen? bármikor tud új főpolgáster helyetteseket, több főprogányest választani, ha erre van konszenzus és van Értem, akarat, De ez hogyan bizonyul a közgyűlés. Ez a pótló izéhez. Mint a közgyűlés nem választott magának fölget. Hát ez tudomásul kell vennie? Nem, nem kell tudomásul venni, mert még ilyen feladata sincsen, hogy tudomásul veszi. Ha nem. Ha nem bekövetkezik. Bekövetkezik, így. Tehát Akarja, ha Tehát Oké, amit? Igen, volt már, a, láttunk már sajnos ilyet. A, nem tudom, hogy jó ez a rendszer, hogy a, e, ilyenkor kívülről erővel pótolják ezt uh -huh. a dolgot. Furcsa, de, de értem a jogalkotót, aki azt mondja, hogy valamilyen módon kezelnie kell ezt a helyzetet egészen a Kazincbarci, nem Kazincz volt Balassu Gyarmaton, és nem olyan régen. Igen, tudom ezt Fordult át a helyzet, hogy lett ilyen, volt a más településeken, és Somogyi településen voltam. Nagyon sokáig húzódott a történet, és aztán a ciklus végül úgy is zárult, hogy nem lett alpolgármester. Bátony terenjén egyébként most éppen ez a helyzet, hogy ott a, nincsen alpolgármester, polgármester okay, van. Oké, de azt állják, az ríját... hogy a már, hogyha már, ha már hogy ott például az az érdekessége történetnek, hogy, hogy tartós akadályosztatásban van ott a polgármester, mert beteg lett. Emiatt a... és mint, nincs alpolgármester. Ezért például ott az a kérdés is felmerült, hogy mit fognak csinálni a választási bizottságokban a delegátoknak az esketésével, hiszen ugye azt vagy a polgármester, vagy az alpolgármester előtt lehet megtenni, és akkor válnak szavazatszáman álló bizottsági tagokhez. Tehát például ez a helyzet nyílt fel, hogy ott most még ugye pótlás nincsen, és a jogalkotó nyilván ezzel nem feltétlenül számolt, meg ugye gondolom a végső esetben tekintették azt helyesnek, hogy egy külső hivatal átveszi a szerepét a, a demokratikusan választott testetnek, hiszen mégis valól ez történt. Nem akarom, hogy a főisbán fejével gondolkodjon, hiszen már tisztáztuk, hogy maga a főisbán szó is nehezen értelmezhető, de eh, hajlandó egy mondatot mondani, hogy ez egyébként a választásokkal ment. Tehát mi, mi, milyen kockázata, vagy mivel járna együtt, hogy ez a pótló ízé születne? Oké, okay, jó, hát akkor legalább ugyanazt gondoljuk. De azt se tudjuk, hogy a választások után egyébként ezek a leíratok mikor születnek. De hát ugye az a jogi helyzet, hogy a kúria ezt a felülvizsgálati kérelmet be se fogja tudni fogadni, mert hogy megvan határozva, hogy milyen esetben okay. lehet felülvizsgálati kérelmet, egy valami szóval. jár a kormányhivatalra, hogyha nem fogja fogadni. Hát nyilván akkor ugye ez nála a labda, mint hogy egyébként jelen pillanatban is, hogy neki ezt az aktust ezt meg kellene tennie, nem teszi meg, Ugye ezt a világ nem lehet elhúzni, tehát kb. azért 30 napja lenne egy ilyen esetben. Nyilván ezzel próbál most időt nyerni magának. Ja. Arra nézve is van elképzelése, hogy ez az aktus felelkesíti a közgyűlést a tekintetben, hogy további főpolgármester helyetteseket válaszol, ha már egyébként megtört a jég. Nem tudom. Hát most várjuk meg, hogy megtörténik -e ez, várjuk meg a választást, és akkor nyilván utána a közgyűlés is tud erősen Budapestra koncentrálni. Bármiben is megszenvedte a főpolgármesteri hivatal azt, hogy nem volt főpolgármester. Jöttös. Nem tudom, nem kérdeztem hát, a főpolgármesteri hivatalt. Nyilván ez egy extra helyzet, amiben most van a közgyűlés, most, hogyha lenne főpolgármester, tehát jogi értelemben olyan helyzet, hogy döntést nem lehetett meghozni, mennyit a főpolgármester, ilyen nem volt. Mert a főpolgármester volt, a szabadságon volt, akkor is aláírt, akkor is döntött, a döntés előkészítés működött. Tehát, hogy ebből a szempontból nem, de, de nyilvánvalóan abban a szempontból azért csak szükség lenne rá, hogy egy, ez a jogszabály kötelezettség, kettő, meg azért egy ekkora város esetén nem véletlenül mondja azt a törvény is, hogy lehet négy főpolgármester helyettesnek lennie. Uh, hiszen ezzel lehet uh, oly mértékben a, a döntéshozatali rendszert decentralizálni, és valószínűleg hatékonyabbá tenni, amihez működősebb, képesebben történet. De még egyszer mondom, jogi értelemben nem volt olyan, ami miatt ez probléma volt. Okay, az ön emlékezetére bízom, de arra emlékszem határozottan, hogy egy hosszú beszélgetésünk volt a tekintetben, még a főigazgatói kinevezése után közvetlenül, hogy ez az állapot mennyi ideig fenntartható, és nekem olyan dolgok rémelnek, nem kerestem ki ezt a műsorat, elég el nem ítelhető módon, hogy arról volt szó, hogy azért az egy cezúra lenne, hogyha lenne főpolgármester helyettes, hogy akkor egyébként ezt a főigazgatói pozíciót Fent kell tartani, és ha fel kell tartani, akkor ön lenne az, aki főigazgató lenne. Emlékszik erre a beszélgetésre? Ötös szóval, tartom is. főesekes gyűlés számára az lenne az ön megtartásának az optimális esete, hogyha önt is megválasztanák, főleg a polgármester helyettes. De szerintem nem így mondtam a dolgot. Én azt mondtam, szerintem ez teljesen mindegy, egy én mit csinálok a dologban. Nekem nem. Értem, ezt köszönöm, de hogy... Jó, de nekem nem. Igen. A város történetében a rendszerváltás óta Többször volt, hogy nem voltam, mint dolgoztam, mint hogy így dolgoztam. de semmi jelentőség ebben az összkép szempontjából. Én a, abban a beszélgetésben azt mondtam, és ezt tartom most is, hogy nyilván, hogyha helyreáll a jogszabályban megkívánt működési rend, akkor ez felülvizsgáltát kívánja annak, hogy ez az átmenetileg létrehozott főigazgatói poszt erre szükség van-e. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben, hogyha helyreáll a működési rend, akkor erre nincs szükség. De ugye nagyon fontos dolog, hogy nem én döntök a végén én maximum magam személyre tudok dönteni, hogy csinálom majd valamit, vagy nem csinálok, de az, hogy van-e ilyen pozíció, és az kivel tölteti be a főpolgármester, az az ő szuverén döntése. Én már ezen tudom, ezt a fővárosi önkormányzatokat elképzelni ön nélkül, de ez legyen én. Valószínűleg előtte nem foglalkozott a fővárosi kellő előmérségében, nem csak keleti önkormányzatokkal, és akkor el tudnál képzelni. Én az ön személyének tulajdonítom. Én, én, én tényleg hálás vagyok, csak nem akarnám, hogy, hogy valaki félreértse és túlértékelje ezt a dolgot. Elég, ha én túlértékelem, és nem tévedek. Tehát ez a, a kockázat is az enyém. A fővárosi közgyűlés ülésen a kormánypártok javaslata nyomán szó lett volna egy új fővárosi drogstratégia kidolgozásáról. A javaslat értelmében úgy hogy a jelenlegi drogstratégia nincs összhangban az országos dokumentum, az előterés és arra utól, hogy a, a, a, a, a, a, a tiszapárt kezdeményei javaslatot levették napi arra hivatkozni, hogy arról már többször tárgyaltak az elmúlt időszakban. Ezt is a helyeknek a bezárását, legutóbb a turbinát, ha jól mondom a nevét, lehet-e egy Egyenesbe illeszteni? Nem, szerintem az első az egy trókodás, a másik meg az egy e, szerintem az egy tévút, amit, amit, amit csinál a kormány. Trólkodás az abban tekintetben, hogy a Fidesz azt mondta, hogy ne legyen drogstratégia jelenlegi, szűnjön meg, aztán majd jöjjön létre valami új. E, és ezt Szerintem négyszer tárgyalt a fővárosi közgyűlés. Egyébként most is tárgyat hiszen beadotta a... Ugye a Fidesz azt csinálta, hogy számítva arra, hogy levételre kerül az előterjesztésük, ezért egy másik előterjesztéshez pont ugyanezt beadták javaslat formájába, így akkor lehetett róla beszélni. De tényszerűen igaza volt a Tisza frakciónak abban, hogy nagyon sokszor beszélt már a közgyűlés, eddig sose volt támogatottsága annak, hogy dobjuk ki a régi drog stratégiát, ezért még ezt 82-szer is meg lehet próbálni, ezért mondom ezt trollkodásnak. A másik az egy érdemi dolog, mert önök van egy valós következménye is. Ugye azt látjuk, hogy most a, a, a turbina esetében hirtelen éles lett, de egyre több budapesti és nem budapesti szórakozó hely esetében kerül egy 30 napos bezárásra a sor, amiatt, és ugye itt azért megoszlanak, a hírek nem pontosan értem én legalábbis, hogy mi történik, amiatt, hogy a Valomás miatt B, valamilyen fedett nyomozás kapcsán az az állítás van, hogy a szórakozó helyen árosítottak valakik kábítószert, ugye nem feltétlenül kapcsolják össze itt nyilván az üzemeltetőt és a, a dílert a dologban, de mintha az lenne a feltételezés, hogy minimum hagyja a szórakozó azt, hogy, hogy ez történjen. És ezzel próbálja meg, azt gondolja a, a, a, az a kormány ez egy jó eszköz arra, hogyha ilyen bezárásokkal fenyegetőznek, meg sőt nem csak hogy meg is csinálják, akkor ezzel majd a szórakozó hely üzemeltető, saját maga fellép majd erősebben a drogdealerekkel szembe. Ez az ő állításuk. Ugye egyébként ez bármilyen szempontból köszönöm, hogy volna valósággal. Vagy csak arra jó, hogy azt lehessen mondani, hogy a kormány hogy, milyen erővel harcol a kapitószer ellen de közben azért azzal a problémával meg nem néz szembe a történet, hogy vannak azok a szintetikus anyagok, amelyek iszonyú mértékben olcsón, Na a, azokban a társadalmi rétegekben pusztítanak, és szó szerint pusztítanak, hiszen ezeknek hatásait sem nagyon tudja felmérni a szakmasát. Szóval olyan gyorsan változnak ezeknek az összetevői hatóanyagai tisztasága, sőt, ugye gyakran még kis is játsszák a jogszabályokat, és valójában nem is drogról van szó, szóval hanem jelenleg még nem tudjuk, hogy miről van szó. Ezekre ez valószínűleg nem megoldás, ami történik. Azt sem tudom egyébként, hogy a normál, úgy idézve a normál kábítószer, hagyományos kábítószereknek a terjesztése szempontja, amelynek bármilyen hatása lenne, hogy 30 napra vezelnek egy intézmény, hiszen ugye itt akkor az a vélelem van, hogy az üzemeltető összejátszik ezekkel a terjesztőket. De ez meg egy BTK-s kérdés, akkor meg tessék azt földelíteni. Ennek azt hiszem, hogy azon kívül, hogy nagyon erős kommunikációt lehet ráépíteni, és jó sok Facebook posztot lehet gyártani, és még ebbe sajnos az, az a cinizmus is benne van, hogy pontosan tudta a kormány, hogy lesznek, akik megszólalnak ö, ezekkel szembe, és ezáltal még inkább viszik el a hírét ennek a történetnek, és építik ezt a rendpárti karakterét a kormánynak, mint hogyha ez megoldaná a drogkérdést önmagában, bármilyen szempontból is, szerintem ez mindenképpen probléma. Egy, még a, mielőtt a elindultam volna, küldtem magamnak egy e-mailt, azt keresem. De ami megtalálom, addig azért van, a istennek itt a naplóban más történet. És a múltkor a felügyelőbizottsági történetet viszonylag részletesen kitárgyaltuk, vagy megbeszéltük. A fővárosi közgyűlés, ugye, Asszíria Gály József világos döntést hozott. Ezért az átvilágítási bizottság elnökeként hivat... Mi ez az átvilágítási bizottság? létrejött a közgyűlés, hát nem így nem hívja, a átvilágítási bizottság. Értem, mindenki szeretné elnevezni magát, és ettől fontosabbnak tűnni. Ez egy eseti bizottságot hozott létre a közgyűlés, amelynek valóban Gály József egy ilyen örökös eseti bizottság elnök posztot uh, tudott ezzel szerezni magának, és uh, ennek a bizottságnak a feladata az, hogy egy közbeszerzést kiírjon, amin beszerez a főváros olyan cégeket, akik hatékonyság vagy nem tudom milyen szempontból átvilágítják legalább az öt nagy vállalatát a fővárosnak, és javaslatokat tesznek, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabban csinálni. Ezt szerintem novemberben hozta létre a közgyűlés, még azóta ezeket a közbeszerzéseket nem sikerült kiírni, de valószínűleg ezen dolgozik a bizottság. Közben ezzel a vagy ettől függetlenül nem tudom mi a megfelelő fogalmazás, írt ezen bizottság elnökeként egy hivatalos levelet Márta Imre beszélgazgatónak, és azt írja, hogy felvásolva, mindent vár tőle. Nem várunk arra, hogy a Városház a Karácsony Gergely vezetésével majd a maga tempójában kivizsgálja az ügyet, ne, hogy eltusolás legyen a vége. Budapest közvagyonáról van szó, az ellenőrzéseket állította le, vagy szakították meg, annak következménye kell, hogy legyen. Hajrá! Erre Márta Imrének egyébként válaszolnia kell? Nyilván minden levélre persze. Megtaláltam, így szól. A szabadságot és szerelmet nem lehet betiltani ez ilyen. Szabadságszerem kettő kell nekem, ugye. A bíróság felfüggesztette a budapesti Büszkenség menet miatt ellenem indított büntetőjárás, ebből kiderülje a Szkalásra írta, és arra kért az Alkotmánybíróságot, hogy mondja ki a vádat megalapozó törvények ellentétesek az alaptörvényel és nemzetközi egyezményekkel. Ez mi? A, a bírósághoz került vádemeléssel a főpolgármester ellen indított eljárás. A bíróság azt mondta, hogy ő itt aggályt lát, és szerint a törvények összeütköztek az alaptörvényen, ezért az alkotmánybírósághoz fordul, és addig felfüggesztette a bírósági tárgyalást és nem tud döntést hozni. Tehát most az alkotmánybíróságnak kell elbírálni a bíróságnak a beadványát, ennek kapcsán valamit mondani, és utána tudja folytatni, vagy nem a bíróság büntető a büntetőeljárást. Azt szintén a választások függvénye, hogy az idei Pride-ba hogyan száll be, nem száll be, megfelelő harmadik kifejezést kérek a Fővárosi Önkormányzat? A Budapest büszkeség menetét azt megígértük, hogy idén is lesz, hogy ez milyen formában lesz, vagy hogyan van ennek a szervezése. Azt tudom mondani, hogy tavaly már egy, egy módon ezt kipróbáltuk, olyan módon valószínűleg meg tudjuk másokkal is csinálni. Jönes Ferenc, a, a, az Inforádió főmunkatársa a nemzetközi helyzetre való tekintettel, vagy attól teljesen függetlenül e, indokoltnak látnál, hogy Budapesten rendezzék a következő olimpiát. Ezt nem tudom, olvasta -e. Nem. Ön Budapest felkészültségét mikor látja? Következő olimpiára? Márhogy a Los Angeles helyett? Jól beszél, hogy Los Angeles hely. igen. De az ott miért merül? Nem teljesen értem, hogy miért merül fel. Hát, hogy Irán, poci csapat elutazni, tehát vannak olyan országok, amelyek erre nem tudnának, vagy akarnának elmenni. A nemzetközi konfliktusra következtében. Nem kapnak hát amerikai nem most, de értem, csak nem most van az olimpia. Értem, de hogy ez ugye ez tartós, hogy ez hatna, egyébként a kihatna a, a, a világ sportjárat. Ez Nem teljesen világos ez a javaslat, hogy őszintén szóval hogy mik van. Ayzett jelenlegi. Volt. Ez értem nem szól a kritikám, hanem a javaslastávinek, hogy a, de most foci bébé, tehát akkor két évben, a két év a 28-ban legközelebb olimpia, nyári mm. olimpiai játékok hogy a jelenlegi közel-keleti helyzetnek a 28-as olimpia beutazási szabályra hol van jelentőség, azt nem teljesen értem. Úgyhogy szerintem ebben pont ilyen mértékben érdemes ezzel foglalkozni. De, de azért nyilván, tehát hogy a, ne kerüljön meg a kérdést, nyilván 28-ra a nincsen készen semmilyen olimpiára. Tehát, de azt hiszem, hogy ez nem egy reális felvetés. Um, ez az online kérdőív amely március 31-éig tölthető ki, és amely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének az együttműködésével, vagy az ő égészük alatt Gémesi György zajlik. Ennek a formális jelentőségén kívül milyen tartalmi jelentősége van? Ugye 5 pontban lehet szavazni gépjárműadó, állami vagy önkormányzati fenntartású, és középiskolák, házi orvosi ellátás, építési érdélyek, végül a szolidaritási hozzájás kapcsán egyetérte a nép azzal, hogy az önkormányzatok a bevételeik egy részét átadják az államnak, és hogy ez milyen felhatalmazást adna egyébként Budapest vagy más városok vezetésének a tekintetben, hogy a következő kormányan lett légyen, az bárki által is felállítva, milyen tárgyalási pozíciót tesz? Ezek van jelentősége, és azért ezek állam szervezési elméleti kérdések. Ugye ebből a, nyilván vegyük ki a két pénzügyit, bár annak is szerintem nagyon nagy jelentősége van, ugye a gépjárműadó azért mégiscsak egy olyan forrás, hogy az autós azt gondolja, hogy mennyi mindent fizet a, a, ahhoz, hogy üzemeltesse a járművét, és ezzel szemben, akkor mi hogy volt a, szintok, amikor a COVID idején elve? kellett a pénz a kormánynak. És aztán megfelelkeztek arról, hogy kormánynak. -e... De, de, hogy felelkeztek, meg a nyilván pontosan tudták, hogy ott marad. ez egy mekkora össze? Most megfogasz, szerintem olyan 30-40 milliárd, de, de azért ez hogy fejből mondva és... És Jó, szabad el... szemben látható. Én mindenképpen. Ugye ezt a kerület... Budapest esetében a főváros ezt nem érintett annyira, hogy ez a kerületeknél csapódott le, tehát önautó voltak, a kerületek fizet felé fizette a gépjárműadót. Tehát az a kérdés, hogy akkor a utak karbantartására, üzemeltetésére kapnak-e a kerületiek főváros pénzt, érdemi pénzt a, az autófelhasználóktól, az a határozott válasz, hogy nem, hiszen sem a jövedékiadó, nem a fővároshoz és az önkormányzatokhoz folyik be, sem a gépjárműadó, sem az a ÁFA bevétele, a, az üzemanyagnak, tehát semmi ilyesmi bevételi forrás nincs. Tehát ez egy másik, ha van a, egy önkormányzatnak saját bevétele, mert adót vet ki, akkor helyesse, hogy annak a 30%-át elveszi tőle az állam, vagy nem helyes. És ez megint valószínűleg szerintem nem is mérték kérdés, mert az is brutális, de az egy jogi kérdés, hanem egy filozófiai kérdés, hogy az állam elvegye el, saját adóbevételét egy önkormányzaton. Ugye fel is a kérdést, hogy mi a fenének vesztik ki az adót, miért vállalja fel ennek a politikai kárait, hogyha egyébként meg ennek az egyharmadát elveszik tőle. És a többi az szerintem egy izgalmas kérdés, még ennél is talán kérdés, hogy helyes volt ez a centralizációs rendszer, amit megcsináltak 2010 után. Tehát az iskola és az egészségügy, az intézményhálózat az nem a az önkormányzatoknak a működtetésében van, hanem egyértelmű és kizárólagosan, és itt persze ez nem igaz teljesen ez a mondat, az a kormánynak a működtetésében. És azért nem igaz ez a mondat, mert hiszen látjuk, hogy nagyon sok egyházi fenntartású iskola jött létre és került át az államtól például az egyházhoz. Nagyon és egyre több alapítványi iskola van, ami létrejön és vagy akkreditált, vagy pedig valamilyen módonok próbálják ezeknek a megoldani az akkreditációját, Szerintem az egy kérdés, hogy ettől jobb lett-e a rendszer. És a jobbat, azt most nem az alatt értem semmiképpen se, hogy több kréta van-e, vagy több okostábla van-e, hanem, hogy a onnan kikerülő gyerekek társadalmi mobilitás szempontjából akik jobb helyzetben vannak-e, vagy nem, most nem a társadalmi mobilitás szempontjából, nyilván azt értem, hogy képesek-e mondjuk azt a közeget, ahol beleszülettek, azt meghaladni képességeik és tudásuk és által, vagy pedig nem képesek, mert egyébként ez a oktatási rendszer, ez valójában konzerválja a státuszukat. Csak hogy valószínűleg így zavaros, amire gondolok. Nem. A, a rendszerváltás előtt azért az minta volt, és nem azt mondom, hogy ez jó minta volt, de volt olyan, hogy két paraszti családnak a gyerekei azok képesek a Pécsi Tudományi Egyetemre eljutni, úgy, hogy egyébként az a közeg, amiben születtek, azok az Agráriumból éltek, nem voltak középiskolai végzettségűek, igazából családos sem volt, de a rendszer ezt képes volt megoldani. Ma hiszünk-e abba, hogy, hogy érdemben vannak ilyen életutak, amikor, amikor statisztikailag szemmel látható mértékben képesek gyermekek meghaladni azt a lehetőséget, hogy őslett? Szerintem erről szól rendszer. És hogy a, az a centralizáció, amit megcsináltak, tehát, hogy az állam magához vette ezeket az iskolákat, attól jobbak lettek ezek Jó, csak az közben iskolákat. ugye felvetődik az a kérdés, mert ez nem mindegyik pontnál egyértelmű. Itt például különösen nem, hogy tételezzük fel, hogy ezt megszavazza a nép, azt fogja mondani, hogy tartsa fönn, de van ugyanakkor olyan önkormányzat, amely továbbra se akarná tartozni eh, anyagiak hiányában. Nyilván ezt azt gondolom, én, hogy szerintem nem lehet azt mondani egy önkormányzatnak, hogy ne kötelező visszavenned, nem is vagyok benne biztos, hogy minden esetben szabadna engedni, azért olyan kis települési iskolák esetében, ahol ezek inkább körzetközpontokat jelentenek, és a környező településekről is bejárnak oda a gyerekek, nem biztos, hogy egy településre ezt rá kell e, erőltetni, ha nem akarja. Ha akarja, akkor azt gondolom, hogy ez egy helyes dolog, hiszen ezért önkormányzat, megválasztották azt az önkormányzatot az ott élők, és akkor hadd dönthesse el. Szerintem nagyvárosok esetében ez egyértelműbb helyzet, de ezért nagyon fontos, hogy viszont az az eredménye, hogy a, az állam kivon forrásokat a rendszerbe. Tehát azt gondolja, hogy ez úgy hés, hogy ő egyébként csökkenti az közoktatában betett forrásokat, akkor ezt nem szabad csinálni, mert akkor még inkább lehet. Én lemagol. ezt értem, de hát ezt közben előírni meg nem lehet. Uh, ahogy korábban a Buda nem lehet elvált, tehát egy ilyen, köz, egy ilyen szavazásnál ezt nem lehet érvényesíteni. Azt követően fordulhat ja, elő. Nyilvánvalóan az, ez egy, egy jogos a, a Másik az egészségügy. Ugye az egészségnél szintén e, még nem teljesített be a teljes a centralizáció, hiszen az alapellátás az még ott maradt, illetve a szakellátás még ott maradt a némely település kezébe. Azért ezben már nagy a különbség a főváros is a, és a települések között, kisebb települések között hiszen itt még azért vannak keleti szakellátások önkormányzati kézben, azért vidéken ez már egyre ritkább, vagy egyáltalán nincsen ilyen. Ugye a legutolsó két lépés az állam részéről az volt, hogy a védőnői szolgálatot, illetve a, a sürgősségi ellátást, ügyegyelkocsánat ügyeleti ellátást elvette az önkormányzati feladatból, és centralizálta, ugye az ügyeleti nem bevitte ezt a mentőszolgálat alá, és azon keresztül látja el. Szerintem az megint egy érdemi kérdés, hogy tegyük azt arra, hogy jobb lett-e által az egészségügy, ha ez valamilyen módon decentralizáció irányába indulnánk el vissza, jobb lesz-e az által az egészségügy. Hozzáteszem, úgy biztosan nem, hogy az állam egyébként a mostani GDP-hez kötött ö, ö, egészségügyi kiadást még inkább csökkenteni, mert biztos, hogy nem lehet olyan rendszert csinálni. Az önkormányzat, aki helyben van, jobb gazdája tud-e lenni az egészségügyi intézménynek, mint messzebbről rátekintő központi rendszer? Én azt gondolom, hogy jobb gazdája tud lenni. De szerintem megint az a kérdés, amit érdemes végigbeszélni a következő kormányon az önkormányzatoknak, és ha az önkormányzat azt mondja, hogy ő szeretné bevállalni, akkor nyilván vállalja be. És persze fel sem merülhet azt gondolom, hogy szuperkórházak, centrumkórházak, azok feltétlenül ki kell, be kell kerüljenek egy önkormányzat kezébe, de az, hogy legalább a szakellátás szintjéig legyen önkormányzati felelősségválásra lehetőség, azt jelenti, hogy ez egy helyes kérdés, de megint csak olyan, hogy ezt akkor le kell tenni az asztalra, és érdemes beszélni róla. Az építési engedélyügy, ugye ez megint arról szól, hogy megválasztottak az emberek valakiket az adott település élére, ez egy demokratikus folyamatban történt meg, és például olyan kérdések, hogy hogyan néz ki, mik építkeznek, azok kinek a, le, a felelősségében vannak. Az a baj, hogy ez megint valószínűleg persze, egy álvita, onnantól kezdve, hogyha a kormány él a nemzetgazdasági szempontból, kiemelt a kérdésével, hiszen tök mindegy innentől kezdve, hogy kinél milyen jogkör van, hogyha van, van a kormánynál egy dzsókerkártya, mert bármikor lerak az asztalra, és azt mondom, hogy azt lehet, hogy besorolás szerint ott park van, de én azt most engedem beépíteni lakásokkal, mert én azt gondolom, hogy az elhelyes. Ilyen tökéletes. tök mindegy, mit gondol az önkormányzat, milyen településrendezési elvei vannak, milyen települési terve van, milyen zöld politikája van, ha valaki a Joker kártyát leteszi és azt mondja, hogy én már pedig beépíthetem azt a területet. A fővárosnak jelenleg milyen helyei vannak, ha vannak? A főváros... Ban, rengeteg plakáthely van. Én azt számoltam, hogy ennek szerintem a 15%-a lehet az, ami a főváros tulajdonába van. A kérdés arra vonatkozik, hogy egyébként ezeken a plakáthelyeken vajon vannak-e most olyan plakátok, mint amilyen plakátokkal kapcsolatban más önkormányzatok, Mosonmagyaróvár Magyaróvár és egyebek hoztak olyan jogszabályt, az egy másik kérdés, hogy milyen körülmények között, tehát egy hosszú történeteben nem mennék bele, aminek következtében bizonyos, tartalmú, óriás plakátok nem jelehetnek meg. Megfogott olyan, hogy jelen milyen plakátok vannak ezeket, őszintén nem tudom. Azt tudom például az előző ciklusban ezek az úgynevezett elefántfülek, ez a villanyoszlop póznákon, amiket látja ezeket a lelógó, két oldalt lelógó párhuzamos reklámokat, azoknál például megtiltottuk, amikor új szerződést kötöttünk azt tudom, hogy az a kampány nem lehet rajta. De például az autóbusz megállók. Autóbusz megállók, ugye ez egy régi szerződés, ott, ott vannak, igen, igaza van, ott vannak, láttam politikai plakátokat, ugye az sajnos az a régi szerződés, és ezt nem tudja meg. Ahol léptek, mosom Magyarovár ilyen volt ott lejártak a korábbi szerződések, igen, ez, és ebben ebbe ügyesen kommunikálta a helyi kelepődésnél, hogy a lejárt szerződésnél volt lehetősége arra, hogy az újban rögzítse, hogy nem kíván társadalmi célú reklámkampányt engedni. De gyakorlatilag élő szerződésben ez belemerhetetlen, mint Tomba bármilyen. Hát, ha másikfélehez fél ehhez De ha mivel, nem, akkor... Hát akkor ne, most gondolja, ez mint a. A ön albérletbe adja a lakását, és kikötte benne, hogy be lehet költöztetni oda embereket, majd utána oda megy az albérlőjéhez, és azt mondja, hogy most írjuk be. Mikor le? Hát ezek eltérőek. A, ez az utcabútor, az, az az utcabútor, az pár év múlva... a, a nem, volna. nem Nem, ezek nem. Tehát a, ebben a kampányra nincsen hatása. De azért ez megint egy fontos, hogy ugye, amikor ezt kikötik, és jól hangzik, hogy azt mondják a kommunikációban, hogy tankos plakát nem lehet. Ugye persze nem ez szerepel a szerződésében Igen. se. De ez e, e, e, Egyben óvatosak. Ugye azt hiszem, hogy jogilag ezt lehet mondani, hogy társadalmi célú reklámot nem lehet kirakni. Megint jól hangzik. De társadalmi célú reklámot mi is rakunk ki. Például a, a családon belüli erőszak kampány keretében ez egy társadalmi célú reklámkampány volt, mert felhívjuk a figyelmet most a, indulni fog az egy százalék kampány, hogy a civil szervezetek számára az emberek ajánlják fel az egy százalékát az adóiknak, és erre felhívjuk a figyelmet. Ezek is társadalmi célú reklámok. Sajnos olyan normatív, taxatív szabályozás, okay. hogy a, akkor... ha kamp, a, a tank szerepel rajta, az szintén. rossz társadalmi de ha egy aranyos kisgyerek szerepel rajta, az meg egy jó társadalmi célú kampány, ezt nem lehet meccset. Ha már itt tartunk, akkor egy kérdés, és összehogyom útjára menni, hiszen már elmúlt 9 óra, és hamarabb is kezdtük. Ez volt szó, és Szabály is született, ami a házakon elhelyezhető óriás plakátok méretére vonatkozott, hogy annál nagyobbat nem is, hogy az, az, az, az, az hogyan van, mert ugye a városban az ember időnként lát ilyen jellegű képződményeket, könnyen lehetséges, hogy a határértéken belül van is, nem, nem annyi nem. négyzetméter. Ez nem, nem arra vonatkozott hogy... Ja. Tehát mi azt mondtuk, hogy ez nem oké, okay, hogy, hogy épülethálókkal óriás... Ha ott egyébként van. felújítás nem folyik. Még azt sem mondtuk, hogy ha felújítás folyik, akkor oké. Okay. Igen. Tehát azt mondtuk, hogy ez nem oké. Okay. Szerintem egyébként káros az utca kébre. Személyes vélemény, de ezen az úton haladtuk. És azt mondtuk, hogy miután ezeknek egy része fővárosi köztelet felé lók ki, hiszen ugye kilép a igen. A sikjából, ezért ott nekünk van jogszabályi alkotási lehetőségünk. Ezt e, egy kormány, szerintem veszélyhelyzeti kormányrendelettel felülírták, hogy e, pénzt ezért nem kérhetünk, mégis nem is akartunk egyszer nem akartuk megengedni. Valahol egyébként sikerrel jártunk és leszerelték már a konzolokat is, tehát ott megszűntek ezek a plakáthelyek, van, ahol magát a plakátot szedték le, tehát az IPLET hálót szedték le, és nagyon sok esetben bíróságon vagyunk jelenleg is, mert megtámadták a döntéseinket. Mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi jogi helyzetben meg tudjuk érvelni, hogy ne lehessen ilyeneket kirakni. Fontos, hogy a mi szabályozási hatáskörünk ott terjed ki, ahol a járda az fővárosi tulajdonban van, hiszen ott tudok azt mondani, hogy a, az közteletnek számít. Ha az keletében van, akkor ott a kelet járhat el, vagy nem járhat el az ő döntése. Én azzal egyetértek, hogy iszonyú reklámszennyeződés van a városban, félelmetesen sok reklámmal találkozunk. Nyilván valaki azt mondja, hogy ez a fogyasztói társadalom, és ezt tessék megszokni, én ezt nem akarom elfogadni, hogy ez így van. Ebből a szerintem ezzel fel kellene lépni. Ebbe tartozik a digitális reklámnak a kérdése is. Tehát, hogyha jár a városban egyre több helyen sajnos lát ezek előtti területek olyan hatalmas monstrumokat, amin amin hát tulajdonképpen filmszerűen mennek a reklámok, ez a digitális reklámok folynak. Ez még növeli azt a, a reklámszennyezést, amit a, a városban okozunk közösen. Nem tudom, hogy ez helyese. Nyilván van ennek egy bevételi e, lába, persze könnyen mondom azt, hogy mondjanak le a erről a pénzről, hiszen e, nem hozzám folyik be. Szerintem azt is azt arra lehetne tenni, hogy kell egyébként a tömegközökedési eszközökön a reklámhely, persze ez meg bevételkes, és számunkra, tehát hogy azért ezek mind olyan kérdések, amik a nap végén pénzügyi kihatással is járnak, de azért ez borzasztó mértékű ez a reklámszerű Az épületháló meg különösen felháborított, tehát hogyha valaki az oktogon jár, és körbenéz a, a történelmi épületeken körbeforogva, akkor ez egy borzasztó, hogy miket, mikkel szembesül. És most nem a reklámok minőségére gondolok, mert nem érdekel, meg hogy jól van-e fotózva, a se érdekel a dologba, hanem nem jó az, hogy, hogy ilyen mértékben. Köszönöm a rendelkezésre, és héten folytatjuk. Önöknek is köszönöm a figyelmet.